It's gone 4, 8, 9. Jó Júregőt. Jó reggelt jó, jó kívánok, félválló úr. Már azt, azt gondoltam, hogy talán még nincsen itt. De itt vagyok. De örülök neki. Én Nagyon is, jó ny nyaralást én, én nem nyaralok. Tehát én egyáltalán nem nyaralok. Én nem tudom, mit csinálok. Akkor is műsort csinálok. Nem egy könnyű periódus ez itt most. Nem sajnálhatom magam, mert nem is olyan nagyon nehéz. Mint hogy az ember egy olyan fába vágja a fejszéjét, amilyen fába, ami korábban nem vágta, de korábban, ha hasonló fába vágta a fejszéjét, ha ilyen van hasonló, akkor azzal könnyebben megbirkózott. Itt van ez a tegnapi történet az álványzattal, én nem tudom magamat túltani rajtam. Tehát olyan, mint lenne egy mese, és én ahhoz lennék hozzászokva, hogy a mesék azok úgy végződnek, hogy a jó győz, és a rossz veszít. És most már eltelt egy nap, és ez az előadás nem itt áll. És nem tudok vele, mit kezdeni. Nem az én történetem, Nincs közvetlen érintettségem. Valami a lelki higiénémet ezügyben böki. Nyugodtan mondhatja bárki, hogy fiala úr, sohasem legyen ennél nagyobb problémája. Nem tudom, ki emlékszik ki a tegnapi történetre. Ott arról volt szó, hogy van egy építkezés, ahol valaki álványzattal vesz részt, maga a generál kivitelező leáll a munkálattal szándékosan vagy véletlenül, pénzhiányra hivatkozik, nem fizet ki az álványozót sem, később úgy tűnik, hogy ügyeskedik, mert visszaadja azokat a pénzeket, amelyeket befizettek a lendő lakástulajdonosok, hogy aztán nagyobb áron adja el, vagy magasabb áron adja el a lakásokat, amiket pedig az álványozót illeti, amikor megunja hogy nem kap pénzt az állványaiért, akkor egyszerre csak, amikor el akarja vinni az építési területről, akkor azt közli az ügyvéd, hogy szóbeli megállapodást kötöttek arról, hogy azt az állványzatot az álvágyozó eladta, és ezáltal most éppen az a helyzet, hogy se pénzt nem kap érte, se elhozni nem tudja. 061 489 099 és 06 1161, bármilyen téma van. Egészen fantasztikus koncert volt ennep ez a Nick kév koncert. Olyan volt, mint egy isten tisztelet, mint egy szertartás. Kicsit szórakázott velem a karácsony, mert arról volt hogy nyolckor leszünk, aztán valami közben jött. Azért ugye az én beszélgető partnereim 98%-a nem szervez ilyenkor mást. Úgyhogy a vele való beszélgetés kilenckor lesz. Egy fél biztos maradok. Jó Jó reggelt! Hát igen, a Mifkévet akartam kérdezni, hogy, hogy visszajöttek. Na még egyszer. Ahogy visszajöttek a ráadásra is, ez valami egészen fontos. Arra volt különböző magyarázat, hogy állítólag valaki leesett a szín... Én úgy tudom, hogy leesett, igen, aki jött le ott a hidon. vagy ahogy jött, jött át a és a kifutó közötti is és a leesett. És ez összefüggésben lenne azzal, hogy visszajött? Nem, hát, a, hát, az, hát én azt gondolom. Mert, mert ugye dramatik, dramaturgiailag ott volt vége, amikor vége volt. Tehát igen, ami utána az történt, az olyan az volt, mint egy ilyen feloldozás, mint egy ilyen Hát Igen, mert hogy azt gondolom, úgy, ahogy vége volt, azért nagyon, nagyon, hát is van egy két koncert, soha, soha nem egy nagy mulatság. De azért azt gondolom, hogy mi olyan egy nagyon pozitív pasi bármennyire is. Ez abszolút így van, amit ami tegnap művelt, arra szavak nincsenek. És én azt gondolom, hogy ő nem akart úgy avval a érzéssel. De dramaturgiailag mégis ott volt a vége. Ez egy tervezett ráadás egyébként, szóval koncepha, hogy én, én tudom az ez a, ez a ráadás szám. Elhiszem. Pont azt néztem én, a én plakáton, azért hogy, azért azért azért hogy azért valószínűleg azért. mindenhol így lehet, mint hogy bele is gondoltam abba, hogy én nem vagyok egy Nik -kép, de hogy én milyen lelkesedéssel csinálom ezt a műsort, de hogyha ugyanazt kéne produkálnom műsorra, műsorra mint hogy egyébként Zömében, ugye valószínűleg a koreográfiája ugyanaz a Nikkév koncerteknek, az valószínűleg én nem bírnám. Holott a tegnapi koncerten egyáltalán nem érződött az, hogy ez egy turné része hihetetlen. Egyébként tényleg én is azon gondolkoztam, hogy tényleg, hát ez lett hogy meg lehet ezt játszani? Hát ez nem lehet. Szóval ez hihetetlen. Nem, ezért mondtam neked azt, és ezért mondtam a honpolának, hogy ez egy istentisztelet volt, ez egy szertartás volt, ahol valójában nem egy rockstart láttunk, hanem egy prófétát. Hát nem tudom, olvastad-e a könyvét, ha már meglátta a zúrnak angyalát, hát azért ő egy elég furcsa, egy elkületű ember. Megvan, de nem olvastam Pedig érdemes, bibliai nyelven íródott Én a fordított nem értem, hogyha hogy tudta lefordítani Egyébként hátborzongató És félelmetesen, sötét az egész De hát itt is, ahogy ott tényleg Ott, le, ott a, leültett a rajongokat És közöttük sét sétált Nekem egy picit profán volt egyébként, mert tényleg olyan volt Mint egy ilyen messianistikus volt Hogy ott sétált A, a hívek között de, de őszinte Rám nagyon hatott én harmadszor láttam, az első az az Erkel színházban, az fantasztikus volt, az, igaz, ugye, az egy fesztivál, fesztivál, de ez tényleg... Ez az, az, az Erkel színházban volt először? Igen. Mert hogy akkor azon, hogy én is ott meg voltam. Az, az, az, az, meg az meg micsoda, az 90-es évek, vagy 80-as évek vége? Hát az 90-es évek, de nem, vég... 90-es évek előtt, Igen. Ez a Blixabar Geld a... volt, aki baloldalt volt? Nem tudom, nem tudom. Ugye valamikor az Aisturcede, de Ajbaj a gitárosával lépett föl. Meg ez a Warren Edis is, akit összeszedett, is egy ilyen furcsa figura. Hát itt sok furcsa figura volt. És én azt gondolom, hogy ezt a koncert is kihagyni lehetett, mert ez tényleg olyan volt. Egészen hihetetlen volt. Engem a, a PJ Hervinnek a koncertjére emlékeztetett némileg. Nem, nem Egészen fantasztikus koncert volt. Hát örülök, hogy ott lehettem. Én is nagyon örülök és... Csak az ember nagyon nem tud vele mit kezdeni. Tehát ez, ez hát is olyan... nem lehet, egy olyan az egész szóval, hogy... ennek most 61 éves egyébként. Valami az egész... Hogy nem lehet hova tenni. Nem. Nem csak eddig se tudtam magamat hova tenni. Most aztán a koncert után végképp nem tudom magam hova tenni. Én sajnálom, hogy kiadjátok a megszületeket szerintem. Az Na ilyen. még egyszer sajnálom, hogy kihagyjátok a megszíveteket. Nem biztos. Jelen nem pillanatban illetve... nem itt tűnik. Nem. Már én azt gondolom, hogy az érdemes. Nem, ez jelen pillanatban nem itt tűnik. Hát akkor holnap is legalábbis egy térben leszünk. Ott lent voltál? Nem, Vagy... nem. Én a, én a más harmadik sorban ültem. Pont a, pont a legelől a harmadik sorban a legközelebb. De nem lent. Ami én képes, nem is bánom, hogy állójegyet szerettem, de nem bánom, hogy ülőjegyet, Azért ez jó volt, jó volt időnként ülni, és csak nézni. Képzelte, hogy a humpolának a kezét oda rakta, vanik kébre. Ja. Hát egyébként... Mert ő nem egyébként nem saját meg. maga nem merte De. volna megtenni. <gül> és aztán azt mesélte hát megért, reggel, hogy neki ez egy milyen élmény volt, és ezzel kapcsolatban mégis az az eszébe, hogy milyen lett volna, hogyha ezt a David Bowie-val kapcsolatban megtehette volna. És azért ebben benne van az hogy mi minden él bennünk ezzel a világgal kapcsolatban. Tehát érted, hogy osztálytársainkat ha akarjuk, megérinthetjük, hogy, hogy egyáltalán ez az, egész, ez az egész rajongás vagy érintés, tehát azért az, ahogy, ahogy fogta a kezeket e az első koncerten nem ilyen volt, az igipop volt ugye a legutóbb olyan, mint aki abból, ér, abból táplálkozott volna egyébként, hogy megérintik. Tehát, hogy maguknak, a, a sztároknak, hogy most idősödő vagy nem idősödő sztároknak ebből nem fog csinálni valami ízét, mert az ennyire de maga az érintés beleértve egy olyan világban, ahol rettegni lehet attól, hogy leránytanak magukhoz, hogy megölnek, hogy leszúrnak, de hogy mégis a testi érintkezés ilyen mértékben legyen, valamilyen létezésnek az eleme, az valami egész lenyűgöző volt. De az a hihetetlen bizalom, hogy kiadta a mikrofonját, és az egész valahogy annyira beleértve Annyira jól beszélsz, hogy én azt néztem, hogy amikor elvette a mikrofonját, mondott köszönetet, és nem mondott, de egy lépéssel később visszaintett. Nem, nem, az a, az a, az a természetesség, mint a tényleg ő Lelkező, és hogy egy másodpercig fel benne az, hogy ez nem egy teltház, hanem az, hogy az ő közönsége itt van, és hogyha az ő közönsége itt van, és ennyien vannak, akkor ennyi ember számára fog varázslatot teremteni. Sajnálom, hogy nem teltház egyébként. És nem Én a teremteni... aztán előtt közben meg is feledkeztem róla. Tehát annyira nem érződött az illető az, hogy ez most teltház vagy nem teltház. Hát és aki viszont ott volt, szóval, ja, azért volt, ami már sok teltházs koncerten, ahol semmi nem történt, a közönség is itt azért hát, itt a, a, meg az, ahogy szólt, tehát hogy, hogy, hogy azért zenésznek lenni azért ez az nem, nem, nem olyan dolog, hogy az ember vesz két izét, hát az izét, az jó, botot is magunkat, és Sajnálhatja, hogy nem volt. Hát illetve ne sajnálja, tehát akinek nincs a nick képhez valamiféle kötődése. Ugye, hányszor fordul elő olyan géz, hogy valaki elmegy valahova, mert azt mondják, hogy oda el kell menni, mert oda elmegy a Varga géze, és nem találja a helyét. Tehát ezen a koncerten két ember érezte jól magát. Vagy az, aki nickév rajongó, vagy akinek halvány lila gőze nem volt, hogy ez micsoda, de azt mondták, hogy gyere el, és egyszerűen csak azt mondta, hogy Jé, ez a nickév, hát ez kurva jó. De tehát a, pont a második, szépen, hogy most lána, hogyha, mert én is voltam olyan koncerten, ahol azt gondoltam, hogy ez nem az én világom lett. De, amit kaptam, az olyan volt, azt mondtam, hogy nem... Igen, csak ugyan manapság ez azért elég ritkán fordul elő, ilyen jegyárak mellett, tehát azért az ember nem ritkán kabarodik egy olyan koncertre, hova egyáltalán nem akar elvenni, de mégis elviszi az élet beleértve, hogy filmek azok mégiscsak erről szólnak, hogy az ember ezt csak ott találja magát valahol, ahova egyáltalán nem indult el. Igen, ez az egyszenciálisan tökéletes, abszolút. de azért azt gondolom, hogy úgy globálisan csak azt néz, akkor sajnálom, hogy se aki nem Teljes mértékben. Hát és persze az esőt is hazafelé. Kivételesen nem fogunk tudni vitatkozni. Okay. Teljesen egyetértünk. Egész életetlen volt. Jó reggat! Jó jöreget. Jól sejtem, vagy jól feltételezem, hogy akkor a horvát-argentint nem láttad? Nem láttam a horvát-argentint, nem? Az összefoglalót sem láttam? Semmit sem láttam, csak tudom, hogy három 0 kikaptak az argentinok. Én végig azon gondolkodtam, hogy a Messi ennyire érdekelen, vagy ennyire sokat számít, hogy olyan közegben van, akik nem tudják kiszolgálni. Igen, erről máshol is olvastam ezekről a feltételezésekről, én nem fogok tudni ez ígyben megnyilvánulni. Hihetetlen a kontraszt. Igen, igen. És ugyanakkor meg az látszik, hogy a is nem véletmű játszik a Real Mert hogy világtalak is. És tényleg fantasztikus. Igen, a így... láttam a gólokat, tehát azokat aztán megnéztem, az tényleg hihetetlen. Nem tudok a messzivel kapcsolatot, de nem akarok hülyeségeket mondani, és találgatásokban se akarok. A amit, ahol én láttam a messzit, ott ráadásul úgy játszott, mint akinek olyan nagyon nagy kedve sincs hozzá de ebben néha az ember téved, mert időnként előfordul a Barcelonában is, hogy úgy tűnik, mintha, és aztán kiderül, hogy ez nincs így. Sose voltam messzi, nem tudom megmondani. De a, ami még érdekes, és ha már beszélünk, hogy csapatoknak a, a játékát tudja egyetlen egy embernek a felelődlensége elrontani. Tehát biztos az egész úgy kezdődött, hogy a kapus felelőtlenül csak épp, hogy beleért a, labnába, a hogy kibombáztak Arra nagyon találhat magyarázatot, az valami elgépesztő. De hát vigyáj, az a bomba, ami abból lett, az ami elképesztő. É, az igen, az, az volt. Tehát nem arról volt szó, hogy ott valaki fogta és begurította, hanem egy olyan gólt lőtt, hogy egy szerintem a, ezt most nem fogok valami ízét mondani, hogy elképesztő volt. De a holvátok összességem is nagyon jók voltak és küzdöttek, és akartak, és amikor 2.05 és a 88. perc, akkor se beálltak védekezni, hanem leszámadtak minden argentint a saját 16 -osukon. Tehát látszott, hogy ők ezt nagyon meg akarják mérni. Jó, figyelj, az a akarásnak nagyon nagy jelentősége van, annak hihetetlen jelentősége van, hogy valaki valamit elront-e, és aztán utána azt ki tudják-e javítani, vagy sem. Hihetetlen jelentősége van annak, hogy van-e vezéregyéniség, vagy nincs vezéregyéniség, mert ugyanakkor a csapat szellem. Tehát ebből a szempontból e, meg annyi mozi mindegyik meccs. Igen, igen. Nagyon. Én, én nem voltam képkoncernetet, de, kép de jól érteni lehet egyenrangú élmény, miközben nem összehasonlíthatóak. 061 489 099 és 06 Ugye én azt ígértem önöknek, hogy július 23-án adok randeút önöknek. Ha jól emlékszem, az egy hétfői nap. Most megnézem, mert nem akarok hülyeségeket mondani. Igen. Július 23-27 06148 és 06 bármilyen témában. De bármilyen témában. a akkor most már ne hagyják abba. és 7 7 1 1 6 ma 2018. június 22-én pinteken egy hónap múlva találkozunk ismét. Van még valaki az ügyeleti folyosom? 8909999 és -7 -7 -1 -1 -1. Ma a 2018 június 22-e péntek van és három perc van lesz 3 Az időjárás kicserélődött körülöttünk, az a hű hullám, ami volt, az most elment másova És a helyét az eső váltotta És a 16 fok hideg nincs, rövid nap el lehet indulni 06148909999 és Egy ez a Kejfe Jancsi ügyeleti verziója. Szeptemberre ígértem, hogy visszatérek, nem lesz könnyű. Minden nap kísérleti műsor, minden nap kísérleti ügyelet. Jó, Jó reggelt! Jó kívánok! A tudom megosztani. Kicsit közelebb, tudom, kihangosító, csak hogy más is hallja a fájdalmat. Május 31-én műtötték a feleségemet ö, lágy égsérvel, és és átkétes dalonatot találtak, a közben, és ma megyünk előtt óra Ez teljesen véletlen volt. Tehát, hogyha ez nincsen, akkor észre se veszik, Hát, hibáztak, mert hetek óta járt már az orvoshoz, ahogy készültek a műtétre, hogy hát van egy komoly felfújódás a gyomor és a bordáik között, hogy ezt meg kéne nézni, és utána több orvosoktólag azt mondta, hogy meg kellett volna már útra Nem szabadott volna főnyitni, se a lágyért sérokán, mert nagyon sok jel volt, hogy itt más probléma van. Tudom, hogy faroksága, amit mondani fogok, mert nagyon fiatal a hangja, de teljesen független attól, hogy hány éves, mert ugye az ember 500 éves korában sem biztos, hogy meg akar halni, de hány éves feleségéről beszélünk? 51. És most együtt vannak? Nem, most megyek haza munkából, és megyünk 9 órára az első sem Mit dolgozik ön, hogy most megy haza? Mm, Szemicses cégünk van. Ah, ja, cégünk igen, igen, akkor, ak, ak, de akkor mi sokat beszéltünk már. Mert... Sokat, régen sokat beszéltünk, igen. Én azt jól érzem, hogy van ütve? Hát nem, nem, nem is tudom ezt az érzést mihez hasonlítani, mert nem is lehet az 20 éves gyerek, 20 év körül gyerekeink vannak, azokkal beszélgetni, meg ő is tartogatni a lelket. A jövő foglalkoztatja? Nagyon. Mit mondanak a jelenlegi állapotról? Mi a baja? Ez egy teteféceg tavala, uh -huh. ami meg önmagában nem lenne olyan hogy áttétes a hasfalon a haszfáján. Mert hogy azt is megtalálták? Igen, igen. Milyen igen. stádiumban? Hát... Van egy specialista, aki egyben meg tudja műteni nyíregyházán, Magyarországon az egyetlen ilyen orvos. Azt mondta, látod jobbat, látod rosszabbat. Hát ezek az orvosoktól nem, nem, nem, nem lehet. Azt mondták, hogy esély, ez egy latolgatás. Ebben nem, nem, nem ez, ez, ez, ez így van, de ez azt jelenti, hogy akkor ez nem kizárólag kell, hanem rövidesen egyéb is? De azért kellene a hogy, hogy meg lehessen műtni. Uh -huh. És hány ilyen? Hát most három. És aztán irányira egy háza? És aztán irányira egy háza, Valamikor augusztusban? Hát, nagyon remélem, igen. Igen, igen. augusztus 1-én venne a harmadik kemó. Hát, utána egy négy kéttel. És ez egy objektív dolog. Az orvos azt mondja, hogy 3 per 2 megoperálom. Azt mondja, 3 x 1, ez nem olyan, ami megoperálható hát igen, ilyen is van tehát, tehát hogy ő konkrét dolgot vár attól ami most zajlik, eh, amit ő igen. nem tud állapítani, hogy a következik -e, vagy hát igen, azt mondta, hogy ha nem lenne ez a felfújódás, a sok folyadék akkor megbűtené azonnal de eh, elég speciális dolog az az egész egyébként, sok érdekes dolgot mondott együtt voltak eh, nála? igen, mindenki. hogy van a feleségük? hát most nagyon padló ez mit jelent? Mondhatva. Sír? Hát lelkileg, fizikailag, uh, igen. És Elhagyja igen, magát? Hát, Vagy inkább én visszautasítja én nehe... a közeledést? Hát nehezen veszi tudomásod ezt az egészet, tehát még a szegény még oszta, hogy ez hogy létezik. Tehát azt mondja, hogy ez hogy következheted be velem? Igen. Azt igen. mondja, hogy ez igazságtalanság? Hát, Vagy ezt sem mondja, hanem egyszerűen csak hát, nem érti? Igen, igen, ez igen. mennyi ideje? Igen. Tehát ahhoz képest, hogy semmi se volt, tudom, akkor is volt valami, de önök nem tudtak legalábbis róla, és a mostani helyzet között mennyi idő telt el? Nem értem még ezt, egy pillanat. ugye megadottam. önök léteztek úgy, mintha semmi se történt volna, csak igen, van valami igen. felfújódás, vagy van valami izé, és a mostani helyzet között, amikor tudják, hogy mi van, mennyi idő telt el a kettő között? Ja, öö, hát már 30 -re. Tehát a május 30-a 30 volt az utolsó boldognap. Hát igen. Igen. Igen. Igen, és hát amiért még telefonáltam, hogy bárkinek ilyen jellegű problémája van hölgyeknek, hogy... De ez nem él. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy látja az ön példá és azt mutatja, hogy volt benne A, B és C, nincs két egyforma dolog. Ne tudom, üzenjen. Nem, nem is, de, mit nem, akar, de mit akar üzenni? Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos dolog hogyha ha ilyen jellegű daganatuk van, akkor mindenképp keressék fel ezt a nyíregyházi orvost. Jó, de ez mert... azt értsem, hogy ez, az én apám egyetlen egy dolgot mondott, és az elfogadható az ember, bármit érzékel, menjen el orvoshoz, függetlenül attól, ez hogy vajon. A... E, <coughs> ugye mennyiben jobb dolog, hogyha az ember elmegy orvoshoz és utána azt mondja az orvos, uram, hölgem, önnek semmi baja nincs. De mindaz, amit egyébként ön most mond az abból, a, abból az egyre nagyobb fedességből adódik, ami önnél van, mert nem hiszem, hogy ez a nyíregyházi orvos, ez reklámra szorulna bele, hogy a nem orvos... De ne félhet, hogy lehet, lehetséges, ő meg azt mondja, hogy mindenki eltalál hozzá, akinek el kell találnia hozzá. Hát ez a baj, sajnos nem így van, mert a. E többi, vagy a, a, a javarészük a, a tehát megcsinálják ezt a műtétet, és visszazárják a beteget. Én ezt értem, de hát... azt értsem meg, hogy egy konkrét történet kapcsán önből nem lesz szakértő. Tehát én önnek jó, kívánom, aztán, de leginkább az ön az feleségének azt, hogy, hogy hát azt nem mondom, hogy maradéktalanul, mert maradéktalanulnak már nem lesznek jól, de maga a tanulság az, az hagyját, van tanulság, valószínűleg a tanulság az, hogy az ember előbb utóbb meghal, semmi más. A, az összes többivel óvattal. Jó. Rendben. Hát mondanám azt, hogy fel a fejjel, de nem azt mondom önnek, hogy fel a fejjel, hanem azt, hogy szedje össze magát, és hogyha a felesége meggyógyul, akkor legyen büszke, hogyha a felesége meghal, akkor is azt érezze, hogy, hogy amit ön megadhatott neki, azt mind, mind megadta. Ez az egyetlen egy dolog kell, hogy foglalkoztassa, de ez nem azt jelenti hogy ön nem botolhat meg. Persze. De nem de, de, de féljét, és ne essék itt most, nem valami bölcskádi beszél Higgyel minden olyan történet, amit itt most az elmúlt időben elhangzott, én most meg nagyjából olyan vagyok, mint egy mesztelen csiga, tegnap álványozó voltam, akinek éppen nem akarják visszabinni az álványait, ma igen, én vagyok háló. ön, akinek a felesége most éppen nincs túl jó állapotban, de nem állok messze attól, hogy én legyek az önfelesége, mert olyan mértékben vagyok jelen pillanatban védtelen, és élem bele magamat. Egy olyan helyzetben, amiben persze nem élem bele magam, nem is gondolom így. Ráadásul sikerült pár nap alatt abba a helyzetbe kerülnem, hogy korábbi beszélgető partnereim, privát történetek tárházát. Bocsátják el én, csak most már képes vagyok Ezeket nem megosztani önökkel Abból adódva, hogy nem biztos, hogy abból mindenki Jó jönnek ki, de természetesen ezek dolgoznak Bennem Nem hiszek az isteni elrendeltetésbe Miközben egyébként lelkem mélyén hiszek Benne, adja meg azt a segítséget Amit egyébként ön elvárna Saját magának, és utána jó lesz a lelkismerete És hogyha van igazság, akkor a felesége Meggyógyul Jó, ja. És hogyha aggódik, akkor azt nem kell önnek eltitkolnia, semmit se kell eltitkolnia. Rácsom. Rácsom. Jó, hát köszönöm szépen, És nagyra értékelem a bizalmát. De avval foglalkozol, -e. ne az orvosnak csapja a reklámot, hanem rájó helyt. Nem, rendben. Hát azt teszem. Nem mondok több hülyeséget, jó? Rendben. <síthat> Köszönöm. Azt sem mondom, hogy hívjon fel két hét múlva, ilyen hülyeséget sem mondok. Állj a Tudom, tudom, tudom. Régóta volt, hallgattam én. Viszont Minden jó. azt kérdezik önök tőlem, hogy létezik -e annál nagyobb, mint egy ilyen ügyelet, amit az ember két hét után tart, és utána tereg? Gondoljanak bele, ebben ma nincs stop soros és tegnap sem volt stopsoros. Emberek mondják azt, ami őket foglalkoztatja. El lehet ennél többet képzelni? Szerintem lehet, de Mondanám, hogy a csúcson kell abba hagyni, de hát én ugye be se akartam jönni a rádiókért arra, hogy tartsak ügyeletet, és én, ha nem is mondom, hogy boldogan tettem, mert egy ilyen beszélgetés után, hogy lehetne azt mondani, hogy boldogan teszem, de... 0614890999 és egy ha Péter fifi hallgat engem, akkor valamikor 7.52 és 8.20 között fogom hívni, tehát abból adódóan, hogy felborította az életemet a karácsony nem először, most itt egy kis lötyögés van e tekintetben, Feli elnézést. Bárki hívni akar állok rendelkezésre, vagy ülök, vagy amit akarnak 01489 099 99 és 03677. Ma 2018. június 22-e péntek van, és hetes perc múlva lesz reggel 8 óra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás itt az ügyeletre is vonatkozik, ez egy 14 éven a nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. 06148909999 és egy Kerestem Bajás Zsoltot, de nem hívott vissza. Kerestem Kerényi Imrét, hogy legyen beszélgető partner majd szeptembertől, de köszönte nem kérte, de elhívott péntek estére. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor jövő héten, pénteken este az ő szeretetét fogjuk élvezni a honpolával, aki a külön a lelkemre kötötte, hogy kérdezze meg tőle, hogy akkor is áll-e a meghívás, hogyha ő egyébként a népszavát képviseli. Felhívtam... Nem tantor adott el Nem tudom, milyen műsorra térek vissza szeptemberben. Halvárilag őzöm, nincs ezt a mai napot, se tudtam volna elképzelni. Ma 2018. június 22-e péntek van, és 5 perc múlva lesz reggel 8 óra. 0614890999 és 0636771161, egy telefon még belefél a 8 órás hírekig. Ha senki nem telefonál fél percen keresztül, akkor felhívom a Péter Füfelit. 061-4890-9999 és 06-3677-1161. Senki? Akkor viszont most mégse telefonálok, mert nekem egyéb irányú dolgai vannak. Légy szíves, gyere be, Lacio. Köszönöm szépen. Viszont telefonokat se, papíresétól is kell. nulla és, és folyosó Senki nincs a folyosom. Nehéz elhinni de tudomásul vesszöm. óra után még rendelek egy kicsit pontosabban mondva, ügyelek még befuthat a telefon még 16 Péter Fifferénnek üzelem, de mindjárt SMS küldök, hogy 822-kor fogom hívni 061 48 egy hónap múlva lesz ügyelet. Július 23-a és 28-a között. Nem jövök elő semmivel se, hihetetlen mennyiségű dolog foglalkoztat, de nem tudok belőlük választani, és ezért nem kezdek bele. Hajnak telefonálnak, reagálok. 06148909999 és Fél 9 után vagy félkilenc környékén Filipokában beszélgettek 9-korácsony Gergely jelésett véget is ér az ügyött. Ez a pár perc, az, ezek állnak még rendelkezésünkre. 06189 099es alatt 367 egy hat egy bármilyen témában. Körülbelül ilyen a mostani hangulatom, mint ez a szám. Lát, hogy mégis se kell kéne menni erre a messzivetekre. I that I 8 óra múlott 7-es perccel 06148909999 és 0636771161 bármilyen témában. Én biztos nem tennék lakatot a számra, de ha arra várnak, hogy én valami konkrét dologgal előálljak, amihez önök csatlakozhatnak, akkor csalódni fognak. Saját maguknak kell ezt a bátorító lépésnek tenni, és aztán majd én csatlakozom. 06148909999 és egy Csíne! Ebből még egy tucat perc nulla és nulla egy hat egy. Minden nap kis is, minden nap utolsó adás, legközelebb egy hónap múlva. óra 13 perc 0614890 és 0630 1, 1, 1 ügyelet Az ügyeletben előfordulhat, hogy maga az orvos kezd mesélni magáról, de, de. vagy aki az ügyeletet tartja, nem kell egy feltétlen orvos legyen, az jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem tiszteletbenségből, de ha most fogadni lehetne, fogadást kötni, akkor arra fogadnék, hogy ezek az elég nem a sajátjai. Tévedek? Nem, ezek teljesen a sajátjaim, ez messzire Ja. Jan. Amikor így váltogatok le, ezeket azok mind a sajátjai, nem is értem, hogy valójában miért telefonált. Ráadásul ez itt most, mint egy Nick és mint egy PJ Harvey. különösen, mint hogyha tapsolnának ez a, ez a része. Csak azért ne telefonáljanak, hogy szöveg legyen. Beszélni és se beszélek, csak azért, hogy beszéljek. 061 és 063677161. Amennyiben az elkövetkezendő négy percben nem fut be semmilyen telefon, az esetben két interjút hallhatnak, pontosabban mondva hármat, Péter Ferencel Filipov Gáborral és Karácsony Gáborral fog beszélgetni. És utána pedig. közelebb egy hónapulva éppen Elsimon László került elő, azt hittem, hogy valamit a műsorral kapcsolatban szeretne, de nem beszéltünk hónapok óta, csak éppen most hívott. Az egész élet számíthatatlan mindenkinek gyógyulást, mindenféle értelemben. 06148 és 063677 egy először. Nagyon szépen köszönöm a zenei felhozatot a mai napon két nagyon kedves előadót is. messzívetek és a is nagyon-nagyon küzdeál hozzám. Köszönöm De nem volt tegnap. Nem volt a koncertem. Sajnos nem, Ausztráliában vagyok nem. Hát figyelj, Ausztráliában szinte állandóan beszerezheti, hát a az Ausztrál, nem? De nem a fél, bármint, hogy nem itt. Amerikában, nem. Ráadásul Ausztráliában ugye akkora távolságok vannak. Árulja már el nekem. Én terveztem az, hogy majd megszólítok csak olyan embereket, akik bűnföldre hallgatnak, de ezek általában nem szoktak működni. Mi veszi arra rá, hogy ott él és ezt hallgatja? Uh, hogy itt élek, az vesz rá, hogy kijösszem tíz évvel a az Azt értem, eh... hogy ezt hallgatja. Hogy, hogy ön hallgatja. Igen, miért? Uh... Ez már volt, ha így van. Én ezt értem, hát, de, de hát minden megváltozott ön körül. Ez miért maradt meg? Hmm. Mit jelent ez a műsor az ön számára? Stabilitást. Tehát könyörgöm, ami stabilitást akart, azt itt nem találta meg, ezért elment Ausztráliába. Mi stabilitást tud ez a műsor akkor adni önnek? Az, az időszakban, amikor ön beszél, amikor a műsora van, akkor általában tudom hallgatni, mert úton vagyok vezetek, és, és valamiért az agyam neki egy olyan részét mutatja meg, amit egyébként nem. Ez a magyar rész az agyamnak, és ez, ez a része kell, hogy funkcionáljon, és ez egy honnan És honnan, hova tart ilyenkor? Az, Most éppen hazgafelé felé vásárolni voltam, már itt délután van, és délután fél öt lesz. Egy könnyű napom volt, hogy saját téged vezetek, dekorációval foglalkozom. Egy, és gyakorlatilag vége, és már csak le kell menni az edzőterembe, hogy a testemet karban tartsam, az egy kívül már dolgozni nincs. És hétfőn el tudok nem Magyarországra összül, Sánkályba, de Magyarországban leszek, és nem tudom. Mi mert ha jól tudom, hogy nem lesz, hogy Mikor lesz Magyarországon? 29-től 1-ig itt hazam vagyok. Adjak egy telefonszámot önnek, privátin? Igen, bár vezetek, tehát nem is biztos, hogy tudok. Akkor küldjön egy e-mailt. Küldök egy e-mailt. És akkor válaszolok rá. Köszönöm szépen. Én. az első van, hogy csak hiftalak fiala hiányomban. <gül> Jó reggel. Jó reggelt. Horváth Péter. szerinted én mér halgatok, igen. Mert ez az Orbán, ha én beszéltem volna a nem nem nem nem <gül> nem Péter. Nem, nem nem nem nem nem És te, te semmivel nem érsz kevesebbet mint az előző telefonáló, de ne, Péter Péter, idönként olyan tévedés beesel, amire szavak nincsenek. I <sighs> a, a charm Végül is, amit az Isten nekem megadott, és egyszer elvette tőlem, az az, hogy én szerettem volna a világgal úgy kapcsolatot tartani, ahogy most kapcsolatot tartok. Ugyanakkor az a kapcsolattartás, ami most van, az egy sor dolgot nem pótol. Tehát ha az ember Ausztráliával beszélget, mint az előttettem az nem pótolja azt, hogy az embernek legyen. Tehát, hogy az ember elmenjen Ausztráliába. Mert Ausztráliában beszélget valakivel, attól még nincs ott, és azt írtam, most Elsimó László három hónappal azt követően talán, hogy beszéltünk három hónappal, talán amikor április 15-én, május, június, nem, csak kettő. Hogy fiatal hiánya van, és úgy eszembe jutott épp azoknak a kapcsolatoknak a terhelhetősége, nem terhelhetősége, ami korábban volt. Szóval, hogy egyebek közt, amikor engem támogatnak a hallgatók, akkor azt támogatják, hogy nekem ez a lételemem, de ez egyszerre átok, és egyszerre nem. És szembe kell nézni azzal, nem magamat hasonlítom össze a civil rádióval, de mégis óvatatlanul azt teszem, hogy az emberek zöme nem így él. És abban az esetben, hogy ez nincs így, és nincs más kötődés, és az a dolog, ahogyan egyébként hallgatják a rádiót, de az abban elhangzottak máskéleképpen máskélek nem szólítja meg őket, akkor nincs hozzájuk olyan érzelmi kötődés, ami alapján egyébként fizetnének is, és ez egyébként így normális. Tehát ha meghallgatod a tilosrádiótól a rádiókon keresztül a klubrádiót, mindaz, talán még a tilosrádió talán, de mindaz, amikor van valamilyen közösség. Tehát gondold el, hogyha az eszenyi Enikő járna a Szent István, járná a Szent István kőrutot, és azt mondaná, hogy nem akarnának ide bejönni, mert itt majd előadás van, de jelleg, izé, nem tudjuk kinyitni a büfét. Na hát ez egy jó helyzet. Na, hát jól felvezeted, hogy, hogy, hogy milyen függőségeink vannak, és hogy ezeknek a függőségeknek egy része szerintem tök egészséges bármennyire jó, igen, csak abban kell szemben fel hogy ez a te függőséged is, az, hogy ezt más ember egyébként valamilyen módon dotálja-e vagy sem, az teljesen kiszámíthatatlan. Igen, igen, hát em, innen szép győzni mondhatnám ilyen. Igen, de ez nem győzelem és nem vereség, tehát hogy ebben az a fantasztikus, igen. hogy ennek a rádiónak a léte a kincs és az, ahogy eddig elvergődött, abban én azt látom, hogy el fog vergődni további is, az a remény, ami abban van, hogy több élőműsor, ahhoz lehet, abban lehet reménykedni, de nem mondanék okosságokat ezen fölül, de nem tudok. Hát annyit, hadd mondjak, hogy az, azért az baromi fontos szerintem, mit a én például közösségfejlesztőként dolgozom, és állandóan a részvétel bevonás ilyen ügyekkel foglalkozom, de hogy ez a rádió most tényleg a, a, a hallgatók részvételét kínálja, egyrészt általában is mindenféle témakat. Köszönöm, egy olyan dolog, mint hogyha csinálnál egy nagyon jó programot, és az emberek nem jönnek el, az embereket nem lehet kárhoztatni amiatt, mert így, egy így általad van. nagyon jónak vélt programra nem jönnek el így van, de hát, de hát hogyha akarnak, akar, hát hogyha fontos számukra egy másfajta hang, mint amit mindenfelől hallani lehet, és akkor ezért még áldoznak is, és akkor az, az egy kicsit közös tulajdonunk, vagy egy olyan közös produkciónk. Tehát én azért, nyilván ez egy ilyen kicstári optimizmusnak tűnhet, de én hiszek benne, hogy az embereknek, ha fontos, akkor hozzájárulnak, és... Uh, Na hát ez, ezért, az, ezért az egész heti, majdnem minden nap más, máshogy közelítettünk ehhez, úgyhogy nekem ez egy nagy, nagy élmény. Jó, de Feri például most én azt engedem meg magamnak, amit ritkán szoktam, én tegnap fogtam magamat, és különböző utalásokat tettem, és utaltam a rádiónak is, ugye itt van egy anyagi kapcsolat közöttünk, amiről nem szoktam beszélni, és ne, szerintem nincs is helye. Egy válasz nem érkezett. Azt se írták, hogy vettük, azt se írták, hogy köszönöm. Aha. Hát ez azt jelenti, hogy balfék a. Ne, de ne ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nem, tehát, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Én nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és az én hálám azért, hogy ez a rádió befogadott, az, az, az nem annak a pénznek a függvénye, amit én éppen utaltam. Csak azt mondom neked, hogy annyi minden van, ami az embereket befolyásolja. Igen. Mi egy, szá, mi egy apró szál vagyunk most, de azért bízakodunk. Én, ahogy most hallottalak az előbb egy pár percben, hát ez azt jelenti, hogy a és hazai vizekről is egyszerre lehet. Uh, De nem következik rá. belőle fel is semmi se. És nem. ne felesd el az se, hogy ahogy a rádió eddig nem nyert Erezsi uh, pályázatokon és most nyert, azért annak nagyon kell tudni örülni azok is olyan forintok, amelyek ennek a rádiónak a létezésében fontosak. Az, hogy adott esetben pont az élőműsor segítik elő, vagy sem, az a rádió vezetőségének az a döntés, amiben én nem tudok beleszólni, hiszen azt elvileg akár az élőműsoroknak a növelésére is fel lehet használni hát biztassuk a hallgatókat, hogy, hogy egyébként akkor ezt, hogy, hogy utaljanak ők is, hogy, hogy, hogy, hogy azért, hogy ezt közösen hozzuk létre még egyszer, csak ezt tudom mondani. Van egy oldal, amit, amire hivatkozni szoktam ezekben a reggelekben, ez a www.civirádió, na bocsánat, újra kezdem. tehát www.támogatás.civirádió.hu és ezen különféle ilyen utalási csatornákat, lehetőségeket kínálunk. És Mennyi ideig tart még ez a folyamat? Most úgy van, hogy még egy, jó, egy hétig, még egy jó hét, vár más hétig tulajdonképpen, és ősszel újból egyszerűen arra jöttünk rá, hogy a, hogy a, hogy a hallgatóknak a, a támogatási lehetőséget az folyamatosan vagy viszonylag folyamatosan kellene e, megtenni, és azért ősszel újból egy ilyen nagyobb akcióra készülünk, akkor valószínű, hogy eseményeket is szervezünk hozzá, e, és majd belet is tanácskozunk, mert biz, biztos egy csomó ötleted lenne ebbe. De hát ez valamikor ilyen e, e, október körül a következő de azért folyamatosan várjuk és hát most még ebben a másfél hétben még azért sok minden történhet egy korábbi nagyobb ilyen akciónál az volt hogy az utolsó hét volt, ami megcsok szoroztat Mennyire Megcsin mozdultak meg a héten? Hát nagy, szolid mozgások voltak az egyik, amire már hivatkoztam a, a telefonos utalás az egy ilyen kis pénzű az, az ott nagyon, az nagyon szó, itt, itt már 550 közelében van a, a már de a b nagy mert hát ugye mi nem olyan országos rádió vagyunk és egyébként pedig a, a, a, a, a hagyományos utalásban abban sokkal abban sok a, a, a helyzet. Várjuk még, hogy az embereknek fontos, tehát hogy látszódjon, hogy fontos ez a dolog, vagy hogy valamilyen módon tegyenek ez, ez a részvételüknek most a rádióban. nem kiabítottál, és azóta is szégyelem magam, hogy rosszul mondtam az, idézet. Oh, De, nem, nem, nem, ez nem, az nem Feri, feri, feri. helyén kezelem, örülök, hogy kiabítottad de a kérdés arra vonatkozik, hogy ugye tejét egy őskövület vagy a szó jó értelmében. Mennyire érzed azt, hogy neked nem a szó fizikai értelmében, de valamilyen módon mégis szégyen kérni. Tehát, hogy mennyireben érzed, men, men, ugye van a magyar nyelven, tehát bár úgy tudnék bármilyen nyelven, mint magyarul. Tehát, ugye az a szó, hogy pironkodni, ugye, olyat kise ejt ma már ember, mert az valahogy már nem olyan életszerű, De egy Péter Fiferi mennyire tud pironkodni, amiatt, hogy olyasmit tesz, amit egyébként nem szívesen tenn, tesz az élet egyéb szegmenseiben. Leszokóban vagyok erről, tehát egy kicsit nyilván ez, ez, ez az én változásom és jelenti, hogy ebben az ügyben hát nem magának kér az ebben, nem otthonra és még egy dolog de nem úgy az, azt gondoltam, hogy a kérés nagy szégyen tehát erre gondoltam igen, igen, nem, nem, nem tartom szégyennek egyáltalán mert kicsit még néha itt szorongok de ez valószínűleg az én neveltetésemben is. de azt akartam mondani, hogy aki valamilyen felekezett templomba jár minden héten adnak és ott abban föl sem merül, hogy az gazsulálás egyszerűen az együtt lépnek egy és jó a párhuzam? szerintem nem rossz én kérdeztem igen, de azért mondom, hogy... Neked mennyire le... lételemed ez a, ez a rádió? Hát nagyon, hát itt töredelmes valamást kell tegyek, hogy függőségben vagyok tőle, mint ahogy egyébként sok számtalan társam ugyanígy van, hogy függőségben vagyunk tőle. És azt remélem, hogy ahogy az előbbi ausztrál telefon is jelenti, hogy a hallgatók egy része is függőségben van, hogy hiányozna, hogyha nem lenne. Amikor elkezdődött, akkor neked egyáltalán a fejedben mennyire volt benne az, hogy hogyan tartható föl? Miközben te nagyon jól tudod, hogy neked gázszámlát kell fizetni, lakbért kell fizetni, kaja kell. Viszaemlékszel-e az... arról, hogy mikor volt először olyan, amikor hosszan gondolkodtál te személyesen azon, hogy hogyan fenntartható az a kótszeráj, amely akkor még talán nem okozott függőséget, vagy lehetséges, hogy már akkor is függőséget okozott, a kótszeráj az itt nem egy negatív dolog, mert én azokat a helyeket nevezem kótszerájnak, hol az elmúlt húsz évet töltöttem, már pedig az ember azért ke nem kezded. Ahol is, van, Ah, van. nem, ahol, ahol otthon van. Tehát, hát. hogy mennyi, tehát Visszemegyszel hát, az első alkalomra, amikor először szemben néztél azzal, hogy ez nem olyan automatizmus, mint amit te egyébként szerettél volna, vagy feltételeztél volna? Igen, ez egy négy-öt év után volt, mert amikor hozzákezdtünk, akkor bele se gondoltunk, hogy ez meddig fog majd menni. Csinálni kell valamit, az a szándék volt, hogy valamit csináljunk, mert a teszetosz, annyira teszetosz a világ van és hogy, hogy valami cselekvés, és amikor létrejött, hogy ez ment, akkor annak körültünk, hogy tudtunk működni. Amikor ilyen nagy, nagy válság volt az 5-6 évvel ezelőtt, amikor újra kellett pályázni a, a frekvenciáért, és akkor, akkor nagyon izgalmas volt, hogy, hogy az utolsó egy hétben micsoda támogatási kedvet, vagy meg mennyi kedvességet, vagy ilyen félszavakat kapott az ember, ezek, ezek kiekkor megnyugtatnak. De ezt sokkal szisztematikusabban kell csinálnunk. De nem erre a vallomásról a most a hallgatóknak szüksége. Nem biztos, hogy a, a, hogy a hallgatók mi az, amire figyelnek, azt ne akarja. A, a személyesség az az egyik legfontosabb dolog. Aha. Ha tíznek veszük azt a törzsgádát, akik annak idején kezdtek, akkor téged is figyelembe véve ma hányan vannak itt? Tíz? Tíz. Vagy száz? Még. Négy, négy, öt az nem kevés nem kevés szerintem is mondom, ezek ilyen balfék függőségbe került emberek vagyunk, akit sz sz sz sz valamit szeret csinálni, amit is. hát aztán néha jobban néha kevésbé de, de, de a csinálás maga csinálni valamit, azt szerintem ez egy fontos életprogram ugye az kiderült nem csak a szavaimból hanem a létezésemből is, hogy én milyen mértékben élvezem az, hogy én itt otthora láttam a szó értelmében Engem néha meg is rendít, mert én egy ilyen flagma palinak bal, bal, gondoltalak, és hogy ezekben a dolgokban egy csomó mindenben újra kellett értékelni, is újra tervezik, és ezt most ez most a... E Boldogan álltam a rendelkezésre, sajnálom az apropót, ami a, a saját utalásomat illeti abban egyáltalán nem szemrehányást akartam tenni, hanem azt, hogy ez egy érzelmi dolog, és az érzelmi dolgokban az ember abban kiszámíthatatlan, tehát nem szerettem volna egy minimálisan se félérthető szituációt okozni, éleszek én itt lekötelezve, amíg itt vagyok. És ezt köszönöm, nem éget, ezt a szóformájában formájában. Csak ezt a linket hadd mondjam el, Figyeljük. itt tehát www.támogatás.civilradio.hu, www .támogatás és ha ezen oda keresnek, akkor a céljainkat, az aktuális kampányt is, hogy hogyan lehetne ö, hozzájárulni ehhez, megtalálják ezt, és nagyon köszönöm az eketet. Nincs mit kusen. Dreams are deny for all these years. I I've been thinking Elnézést a múltkori beszélgetésért nem automatizmus, ahogy az ember itt ül, és múltkor egész kivételesen olyasmi fordult elő velem, ami egyébként nagyon ritkán, és ezért elnézéskedtem a hallgatóktól másokból, tőled pedig ezen okból, hogy az ember egy tízes skálán lehet -e egyesre is jelent, de akkor valami olyan dolog kell, hogy elvigye, ami nem úgy távolítja el, mint hogy múltkor távolodtam el, ami egy hosszú, bonyolult, de kiszerű történet. Csak magát a tényt szeretném rögzíteni, hogy tapasztaltam, ahogy ezt annak idején Belezárpát mondta, detektáltam, elhárítottam az akadályokat, és elnézést kérek. Egyáltalán nincs mér, de, de, de biztos ismered azt, amikor az ember azt kérdezi a másiktól, hogy hol van, és olyan milliószor előfordul, hogy nincs ott, de azért akkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, akkor majd folytassuk akkor, amikor nagyon mértékben tudsz figyelni, és még ilyenkor is előfordulhat, hogy a másik azt mondja, hogy nem menj sehova, mert itt vagyok, majd igyekszem változtatni, és akkor a másikon is múlik, hogy mekkora esélyét adja annak al, hogy hogy akkor az a dolog fennmaradjon. Uh -huh. Én mindig a világnak a létező, az, az, az élet értelmét kerestem, és most, amikor nagyon sokat vagyok egyedül külföldön, teljesen belezavarodtam az élet értelmébe, mert valahogy az volt az érzésem, mint aki nem találta meg, és már nincs is ideje rá, hogy megtalálja. És kapkodás nem történt, tehát nincs, nincs kapkodás, inkább egy... Egy ilyen szomorú lemondás van időnként nem aztán az teljesen megszűnik, de egy ilyen egészen furcsa kavargása van bennem az életnek, ami mindig is volt, de most másféleképpen kavarog, mint ahogy kabargot tudom is én, amikor beszélgettünk, áklisig. Egy egészen furcsa kavargás van bennem. És mi az okolnak, hogy most máshogy kavarog? Hát, mert hogy én magam is másféleképpen létezem. Hát keresem az élet értelmét, és néha abban szembesülök, hogy az az értelem, amit én szerettem volna, az nincs. Nem akarok közhelyeket fogtasni erre, de mintha ez az emberi állapot lenne, amit most lejött. Igen, igen én az emberi állapottal soha a büdös életben nem voltam kiegyezve, tehát mindig is azt gondoltam, hogy az emberi állapot az olyan kell, hogy legyen, mint a tegnapi Nick Cave koncert, csak az a kérdés, hogy a tegnapi Nick Cave koncertet fel lehet-e tartani a nap 24 órájában, a 768 órájában, és ez tovább szorozva. Én azt gondoltam, hogy lehet. Miközben nem voltam alkoholista, miközben nem szedtem kábítószer, de azt gondoltam, hogy lesz, és tudok az élet mindig adrenalint biztosítani, Amivel lehet, hogy a Honpola, vagy a filippó vagy éppen bárki más azt fogja mondani, hogy fialadnak te nagyon sok vagy, de akkor tovább megyek, és akkor majd keresek magamnak valakit, akinek ez a sok is kevés lesz, és, és pörgök, mint valami, mint valami kerengő dervis, és amikor életemben először láttam kerengő dervist, akkor nem akartam hinni a szememnek. Ez egy egészen elképesztő dolog. Nem tudom, Filippov látta e már kerengő dervist? Lát, láttam már kerengő dervist, igen. De az egy egészen elképesztő dolog. Igen, igen, igen. Ami egyébként nagyjából, tehát ez az állapot, ez nagyjából ugyanabból a vezérlő motivumból adódik, mint amiről most ebben. Hát az a baj, hogy ez a mi kettőn kapcsolatának a titka, mert pontosan erről van szó. Az a kérdés, hogy az ember adnak a révületi fokára, ahova a kerengő dervis a kerengése következtében teljesen tudatosan eljut, amitől te elszédülnél és eresnél, és hánynál ő pedig táncol, táncol, és te nézed, és nem tudod levenni róla a tekinteted, hogy ez, ez mégis hogy van. Uh -huh. Nem tudom, hogy most milyen választathatnék arra, hogy hogy van Tehát, hogy... Nem tudom, van olyan, hogy az ember egyszerűen csak úgy elhallgat Tehát ilyenkor szokták Aztán. azt mondani rádióban, hogy mi a kérdés De hát erre nem tudok válaszolni, nincs kérdés Nézd, Hogyha kanyarodunk arra, hogy mi az emberi állapotnak és ennek a keresésnek a kapcsolata? Bár most kezdem úgy érezni, mintha én lennék a Donát, pedig nem vagyok, akkor szerintem az nem véletlen, hogy ezek a, az értelemkereső csoportok, mint a dervisek, vagy lehet mondani akár a szufikat is. Miket? vagy keresztény szent szufikat, szufikat, az is egy ilyen misztikus életértelemkereső muszlim de lehetne mondani a keresztény szenteket is. Az nem véletlen, hogy ezek apró szegmensei a társadalom, és nem nem tömegesen mutatnak utat uh, az embereknek, mert az emberi állapot azért mégis csak arról szól, hogy, hogy ezeket a revelatív pillanatokat ezeket, ezeket keresni kell, küzdeni kell értük, és nem tartanak uh, sokáig, tehát csak egy pillanatot tud felhibenni a ez azért spártól, nagyon érdekes dolog, mert amit én tudok az apámról, abban, arról azt tudom, hogy neki voltak olyan periódusai amikor a revelatív pillanatok nagyon sokat jelentettek számára de amikor én ismertem, ő ezt már a szó fizikai értelmében sohasem igazolta vissza, annyira nem igazolta vissza, hogy szinte az ellenkezőjét sugallta, Úgyhogy nekem az kellett, hogy meghalljon, és hogy olyan történeteket halljak róla, amelyekkel kapcsolatban, ha az életében szembesítettem volna, akkor azt mondta volna, apám, ebbe szinte teljesen biztos vagyok, fiam, valakivel kurvára összekeversz engem. Tökéletesen el tudom érezni ezt, az én apám hasonlóan működik. Pro az is, le lehet egy törekedés, hogy az ember... Csak akkor az ember szellem. azt mondja uh, apja szellem alakjának, hogy de apa, miért hazudsz? Mire az ember azt, mire az ember apja azt mondja, fiam, és soha se hazudok, hogy mondhatsz ilyet? Hol van itt a tisztelet? És akkor az ember azt mondja magában, mert tisztelet tudó, hogy ha bár tudja, hogy az apja nem mond igazat, akkor azt mondja, hogy apa, ha így akarod, akkor így marad. Csak nagyon hülyet szituáció. Van a kezedben egy fénykép, és azt kérdezi az ember lelkemére, hogy apa, ez nem te vagy, de már nem meri megmutatni neki, hiszen előzőleg azt mondta, hogy ő nem volt olyan soha. Uh -huh. És gondoltál már arra, hogy ez a viszony ez hogyan képesthető le például a te viszonyodra a saját lányodra. Ja, abszolút. Nem úgy gondoltam, de pontos, pontosan erre gondoltam itt az elmúlt 5 másodpercben, igen. Uh -huh. Uh -huh. De annyira így gondolom, hogy miután ugye a szemérmesség az időnként nem jellemez engem, hogy nagyon sokszor eszembe jut a honpola és a lánya, és a honpolának a volt férje, aki a hompola lányának az apja, hogy vajon én mennyire veszem el annak a lehetőségét attól a férfitől, hogy ezt megéri a saját gyerekével kapcsolatban, miközben én ebből a szempontból nem veszem el a helyét, hiszen egyébként, ha akarna, akkor ő ezeket a találkozásokat megejthetné, de hogy én most abban a lakásban vagyok sokszor, és én most ott aludtam, ami egyébként az ő otthona volt, ebből adódóan nekem ma is van egy olyan kényelmetlenségi érzésem, ami nincs azzal összefüggésben, hogy én ne szeretném a hópolát, hanem állandóan az van bennem, hogy én nem ott vagyok, ahol nekem lennem kellene, és ahol vagyok, ott éppen elveszem valaki másnak a helyét. Ez egyébként szerintem általában is rá irányítja a figyelmet arra, hogy mondjuk a te működésedben, amennyire én értelmezem, és lehet, hogy most megint egy olyan fotót mutatok fel, amivel te nem tudsz azonosulni, de ezt az értelemkeresést általában a világnak a feltételezett működési hibáiban uh, csinálod. Vagy de hiszened. ezeket a működési hibákat nem a világban vélem felfedezni, ezeket felfedezem magomban is. A te is a világ része vagy, tehát pontosan ugyanarról beszélünk akkor, Nézd, azért nagyon fantasztikus az élet, mert nem mesélhetem el ennél konkrétabban, mert nem állna jól nekem, de egy hozzám közel álló ember múltkor valamire hivatkozással lemondott egy találkozót, és aztán kidőlt, hogy itt egy családi esemény van, amit nem akart elmondani telefonban, és az Isten úgy rendeltetett, úgy rendeltett, hogy találkoztam vele. És akkor megkérdeztem tőle, hogy meg így elárulja, hogy mi történt, és úgy elárulta, és az, hogy ez bekövetkezett, én azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül vannak. Uh -huh. Tehát olyan dolgok történnek velem Csak az egészen nem Tehát én valahogy azt gondoltam, hogy Néha úgy rendbe rakom a virágot És amikor reggel felébredek, akkor ugyanúgy marad De ez nincs így Múltkor panaszkodtam Az ortopéd sebészemnek És mondtam neki, hogy Hát ez most nem igazán jó és akkor mondta nekem a hangodék, tudja, a biztos magánál is előfordul, hogy vannak jó műsorai, meg rosszak is, és akkor arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy jó a párhuzam, és amikor azt mondta nekem, hogy Fiala feküdjön hasra, és akkor most valami új módszert fogok alkalmazni, akkor mondtam neki, hogy professzor úr addig kísérletezik velem, amíg annak eredménye nincsen, én ugye nem láthattam az arcát, mert hogy hason feküdtem, de azt a felháborodott hangot, amit ott hallottam hangodi professzor utól, aki azt mondta. Fiala, én nem kísérletezem. <gül> És én ott úgy elszégyeltem magam. Hirtelen attól féltem, hogy akkor azt mondja, hogy be se adja az injekciót, innen menjek el, hogy merek ilyen tiszteletlen lenni. <gül> Az én pszichiáterem gyakorlatilag ahányszor, tehát mindig egyetlen egy dolgot, sok, sok dolgot mond, de az elmúlt időben mindig egy dolgot mondott, ami, ami, ami irányvektor volt az én bármilyen jellegű problémafelvetésemre, hogy ki kell menni az életbe és csinálni kell. Tehát, hogy nincs más megoldás, mint a csinálás. Hát ami egy ősvi, ősvi tan tanulság, ez a műveik a kertjéinket, a kertjéinket ami azért már egy többszerűen. Igen, éve. de ez nem pontosan ez, hiszen uh, nincs meghatározott uh, iránybe, tehát ilyenkor nem azt mondják, hogy menj a Szent István körútra vagy menj ki a kertedbe és művelt, hanem hogy éljél. És ugye a depresszió, meg maga a depresszivitás, az ugye pont azzal van összefüggésben, hogy az ember begubózik, és nem, tal és nem csinál semmit, csak se azt gondolja, hogy majd a Filipov rácsönget, mint ami egyébként egyszerben is következett. De valójában ugye az embernek saját magának kell ezt megtennie, beleértve, hogy neki kell básóba becsöngetnie, anélkül, hogy közben egy ilyen profétai hajlamú valaki lenne. Ugye elmeséltem azt múltkor, hogy voltam a Biccáni görög bolt, ami tőled kb. 300 vagy 400 méterre van a nyugati tér irányába, az napokon, napokon belül be fog zárni, és én már ott éltem akkor, amikor te nem tudom, hogy ott éltél Uh, és én ott vásároltam az első öltönyeimet, és mondtam, hogy hát végre egy volt, ami itt az örök állandóság, és mondták, hogy ezt a legjobb, mondom, június végén bezár. És volt egy 30-50 leértékelés, és én elkezdtem öltönyeket próbálni, de így is drágának bizonyultak, vagy sok volt benne a poliészter, és úgy gondoltam, hogy én ezeket nem veszem meg belélt, hogy közben bejött egy még nálam is idősebb ember, aki felismert engem, és én teljesen hülye érzés fogott el, hogy én most itt vagyok felismerve, tudják rólam, hogy biztos van annyi pénzem, hogy vegyek egy öltönyt, de mégis fogtam magam is elmegyek, és meséltem a hompolának, hogy én kimentem az üzletből, és az volt az érzésem, hogy nekem ezt valahogy kompenzálnom kell, hogy nem vettem öltönyt, hogy veszek egy csokor virágot, és visszaviszem az eladónak, hogy én most öltönyt ugyan nem vettem. De szeretnék kifejezésre jutatni azt, hogy nekem nagyon sokat jelentett, amit ők tettek. meg egyébként is nem arról van szó, hogy én ennyire kistillű vagyok, vagy kistillű vagyok, de ugyanakkor egy csokor világra mégis képes vagyok. De természetesen nem történt semmi sem, és legutóbb, amikor hétfőn azon a környéken jártam, ahol te élsz, és ami nem tudt elereszteni, ami mindjárt összehozott engem Pető Ivánnal, meg 850 millió emberrel, tehát ott minden szembejövő embert ismertem, nem olyan volt, mint a Lugosik féle a. Címlapját, minden embert leszólítottam, és minden ember leszólított engem, e, akkor e, bementem a boltba, ahol tapasztaltam, hogy nem igaz, amit mondtak, mert tovább csökkentek az árak, és vettem két öltönyt abban a reményben, hogy még fel tudom őket venni. Lesz olyan tévé, amely megmutatja ezeket az öltönyöket. Egyébként is ugye legutóbb egy zakómnak milyen fantasztikus sikere volt, már azt gondoltam, hogy a zakumnak van sikere, nem is nekem. És akkor mondtam a nőnek ezt a történetet a virággal, és miután a nő teljesen elcsodálkozott, és mondta, hogy erre semmi szükség, rájöttem arra, hogy ez a történet semmit se ér. Ha egyébként nem megyek ki, és akkor meg kellett hosszabbítanom a parkolást, mert nem számítottam arra, hogy én öltönyt vegyek, és szépen elmentem, és vettem egy csokar virágot, és még mielőtt öltönyt vettem volna, odaadtam a nőnek a virágot. De látod, ahhoz önmagában kell egy Filippo, hogy ezt az egészet elmeséljem, mert hogy eddig ezeket nyugodtan elmesélettem volna, de semmiket vett nem éreztem hozzá. De jó, hogy én jól a világot, drukkoltam hogy Nem lehetett ezt megúszni. Láttad volna azt a nőt abban, a zavarából, hogy most mi csináljon arra, ott hárman voltak egy szál világot vettem, tehát ezt nem lehetett három részre osztani, korábban neki mondtam. hogy vele kapcsolatban éreztem ezt. Beleértve mindjárt annak a, annak a fájdalmát, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lesz velük, hogy lesz-e állásuk. Tehát, hogy egy, egy, egy folytában foglalkoztat a világ. Állandóan igyekszem avval, hogy nem magammal foglalkozom, de közben állandóan magammal foglalkozom. Tehát ebben a három nőben is magamat láttam. Tehát egyszerre voltam három el, elárusító nő egy görög embernek a boltjában, ami rövidesen megszűnik. Te nem ilyen vagy. Ezen gondolkodom, hogy szerintem mindannyian, valamennyire ilyenek vagyunk, csak másik intézetet eljük magunknak, mindenki, bárki, bármivel foglalkozik, ez megint egy köszsej de akkor magával foglalkozik. És én ezt szeretem ezt a mintázatot, amit most felfestettél, hogy egy ilyen festlést generálni a mindennapoknak a színgyönyén, ami szerintem ennek az eladulnőnek egy nagyon fontos élmény lesz, akármilyen pénznek tűnik. Nem, nem, ezt szápholnám, hogy nem ilyen vagyok. Én keresem ezeket a pillanatokat a, a, az életben. A, tehát, hogy a, én azért nem mondanám magamról, hogy keresem az élet értelmét, mert én annak a skeptikus iskolának vagyok a híve, amelyik szerint az ember már arra rendeltetett, hogy keresse a válaszokat ezekre a kérdésekre, de ez egy, ez egy ilyen szi munka, mert soha nem érheti el, mert ha van egyáltalán felfogható értelme az univerzumnak, azért nem az emberi gondolkodásnak. A, Struktúrái szerint szerveződik, de emiatt nem gondolom azt, hogy ezek felesleges kereskedelem. Igen, néha azt gondolom, hogy nem egészen érthető, hogy te hogyan vagy, mert ha, összesen hat éves vagy, és mégis olyan bölcsességek vannak a fejedben, amelyek 200 éves emberek fejében sincsen. Mert hogy a hangodinál maradjak, aki ugye nem kísérletezik az én sarkammal kapcsolatban, néha az volt az érzésem, hogy ő füladja mondván, hogy ez itt nem javul, és akkor nem tudom azt, mondja, hogy egy a legközelebb menjen a nem tudom, de ilyenkor mindig kiderül, hogy újabb. Tehát, hogy. hogy, hogy én, aki őt egy szívtelen euh, sebésznek gondoltam, kiderült, hogy a magam ugyan egyáltalán nem szívtelen, az, az sem biztos, hogy minden szempontból csak sebész, és nagyjából azt érzékeltette velem, hogy amíg nekem fájni fog a sarkam, és ő orvos lesz, addig ő mindent meg fog próbálni annak érdekében, hogy ez megszűnjön, miközben ezt így szavakban sosem mondta el, és most éreztem először azt, hogy valamivel dotálni szeretném a, a tevékenységét, mert ugye eddig ilyen eszték állapom volt, és vittem neki egy ajándékot, eh, amit egyáltalán nem bántam meg, eh, mert hogy egy olyan fajta törődést éreztem, amit én az elején elvitattam, és tulajdonképpen el is szégyeltem magam, mert ez az ember, aki négy eh, szobában szimultán fogad embereket, eh, olyan törődést mutat irányomban, amit én talán meg és ez azért is volt nagyon furcsa, mert ott az Zuzsakiban ültem, vagy álltam, és sose ülök le, akár csak a kormányinfókon. Ott álltam a falnál, és országunk nagyjait láttam ott, hiszen a hangodi Magyarországnak talán az egyik legjobb ortoplétsebésze, ha nem a legjobb. És látni ott ezeket az embereket, akiket én valamikor máshonnan ismertem meg, abban volt valami, ami engem... És nagyon jó pofa, mert ugye én, ett, én ettől teljesen letörtem, és én ezt a magam módján megosztottam azzal az ápolónővel, aki még velem maradt, azt követően, hogy a hangodi visszament egy másik terembe, hiszen ha szimultán négy e, szobába rendel, akkor ugye az ember előbb-utóbb elhagyja, nem arról van hogy abban a szobában jön be egy következő, és elmondtam a nőnek azt, amit gondolok. E, aki nem nézett hülyének, csak azt mondta, hogy fiala úr, vannak ennél nagyobb problémák is. És, és ott teljesen bombán álltam, mert egyszerre éreztem azt, hogy valaki megértett, és egyszerre éreztem azt, hogy tovább lök valamin, amin én úgy éreztem, hogy ebben a formában nem szabad. Nagyon furcsa volt ezeket a híres embereket ott látni, beleértve, hogy magamat nem sorom a híres emberek közé, de, de azért azt gondoltam, hogy mennyivel jobb a szülészeten. Tehát láttam ott egy tévéből ismert embert, akinek megismertem a hangját, és ugye amikor szúlították akkor jöttem rá, hogy ő kicsoda és konkrétan akkor volt, mint amikor a tévében szerepelt, és ez, ez, ez, ez rám nagyon rossz hatást gyakorolt uh -huh. Igen, ez lesz, ez az és amikor a Kányádi Sándor meghalt, akkor a keszthelyének azt hiszem talán a a karácsony küldött valami linket, mert ugye a keszthelyi teljesen ki volt akadva, vagy milyen kevesen emlékeztek meg a Kányádi Sándor haláláról, és egyebek közt azt akarta megmutatni a karácsony a keszthelyinek, hogy mennyire nincs igaza, és a keszthelyinek egyáltalán nem volt igaza, amikor a keszthelyi valószínűleg azt érte meg, hogy mindenhol a kányadi haláláról kellett volna beszélni, és miközben ő ezt kereste, mindenhol nem találta, de azt lehetett látni, hogy Kányádi Sándor halála nagyon sokakat megérintett. Igen, ugye a politikusoktól hiányolta egyébként a, a, a biblia való foglalkozást, Ami a önmagában agyirém. Ami egyébként valóban agyirém, jön ezt egy nagyon tisztelem, de ez egy nagyon furcsa, furcsa tek volt. Egyen. Igen, ez, ez pont ez a pillanat szerintem, amikor az ember olyan situációba kerül, ami, ami kiránytja minden napokból, és így, tehát szerintem az is jellemzi az állapotunkat, hogy ezzel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni, vagy helyesen kezdeni valamit, vagy gondolni arról valamit, hogy kellene kezdeni valamit ezekkel a dolgokkal. Hát igen, pontosan ez a dolog. lényeg, hogy néha kiderül az ember az, hogy egyáltalán nem kell csinálni semmit, sem, mert maga az élet megteszi azt, legfeljebb nem abban az ütemben és nem abban a formában, hogy elvárjuk, csak ez ugye most egy olyan dolog, amit nem szívesen mondok, mert ugye ez a teljes létezésem ellen van. Tehát én heteken hónapokon keresztül hiányoltam az előre előrekerülését erre el tessék most telefonát, és mégse újjongok hanem visszaírtam neki, hogy az adás van. És ez csak egy apró példa. De arra nagyon örülök, hogy tegnap a honpol a kezét oda nyomtam a és annak is nagyon örök, hogy a honpolának erről meg eszébe jutott a David Bowie És erről meg jutott az, hogy vajon mennyi minden lehet a honpolában, ami ában nyomva benne, és az én ösztökélésemre megtenni, és aztán egyszer csak megtenni az én ösztökérésemtől teljesen függetlenül. Uh -huh. Tulajdonképpen ez az élethez kibaszot van találva. Tehát független attól, hogy most éppen az ember van ne vagy vissza a stop soros miatt. Tegye hogy legalábbis valamilyen egyensúly az van benne nem, én nem ezt mondtam, hogy egyensúly van benne azt mondtam, hogy ez jól van kitalálva a jól van kitalálvának a része az egyensúly és nem az egyensúlynak a része a jól van kitalálva nem, nem mondtam ennek ellent, igen igen az evidens lenne egyébként, hogy ahogy a költöző madarak elmennek innen télen, hogy aki egyébként szabadságpárti, az elhagyja azt az országot, független attól, amelyik a, hogy mi a hazája, mert ott nincsen az a szabadság, mint amit szeretne. Jó a példa? Mert a példa Jó egyébként a példa. hirtelen nem tűnik rossznak. Nem, nem. Ráadásul nekem nagyon aktuális. A, én tegnap beszéltem több olyan nagyon tehetséges kollégával, nyilván a saját szakterületemről, akik most éppen a költöző madarakat lesik, és sokkal előrébb tartanak ebben a folyamatban, mint, mint akár mondjuk én. És pár, tehát most már búcsú, búcsú gurikat szerveznek, és hogy ez, ez, ez foglalkoztat engem is kifejezetten. Más ezért? Kérdés, azt szerintem inkább, hogy magától értetődő el, hogy ilyen állapot az 2018-ban létrejöjjön. Jó, de adott esetben a gúlya nem érzi igazságtalannak, hogy itt tél van, miközben korábban nyár volt és nincs bék, miközben előtte meg volt béka. Hát a gúlya is mondhatná, hogy legyen mindig nyár Magyarországon és legyen mindig béka. Igen, a gúlyának szegénynek nincsen nagyobb választási lehetősége, és pont ezért nem tűnik fel neki, hogy ez milyen igazságtalan a szabadságára nézve. Hát akkor nem lehetséges, hogy az embereknek volt eddig egyelmi állapot, mondjuk nem volt hosszú egyelmi állapot, és most ugyanabban a helyzetben kerülnek, mint a gólyák. De én ezt régóta vallom egyébként, most lehet, hogy túl konkrét leszek, és nem már tetszeni a nyomvonal, de hogy a mi generációnk, és ebbe a céget is, mert az enyémet is beleértem, az nagyon sok szempontból egyelmi és tűzeket élt elmúlt 70 igen, ez épp tegnap jutott körténelmi eszembe körténelmi. a bolgár és a, a Tamás Gáspár Miklós beszélgetésében, ami majdnem olyan volt, mint egy Muppet show. Szóval, hogy ez egy, ez egy atikusnak az volt az emberiség tartalmében, és egyébként uh -huh. térben is, térben sem volt jellemző, ez a nyugati világot jellemezte. És ezt szerintem egy nagy traumatikus eltértékelés lesz, amikor szembesülünk azzal, hogy ez nem magától értetődő, és nem szerint, a két tart. A, az én generáció most pont ezt a traumát éli meg, és ezt megrázó hogy körülöttem ezt az emberek hogyan, hogyan építik be magunkba. Viszont ez is hozzátartozik el, hogy szerintem ez nem egy törtnyel, törtnyeti törvényszerűség, tehát az igazságtalanság érzet, vagy az erégedet az abból származik, hogy ez, ezt a helyzetet ezt az emberi döntéseknek a sokassága irézi előtt, és minden egyes ponton lehetne másképpen dönteni, és De ez mindig így a, volt, a és így alatt. lesz. Persze, persze, persze, csak a... a Megint csak azt mondja, hogy amíg, amíg tünk, eztől a, az, hogy mi elreptünk ebből az életszabálytól, nem erre lettünk szocializálva, nem arra, hogy mi elértünk valami vészponthoz. Hát nem csak az, hanem hogy ahhoz is hozzá volt szokva, vagy nyílnak oldalajtók, vagy egyebek is most nem nyílnak oldalajtók, vagy nem olyan oldalaitók nyílnak. Tehát, uh... a, mondjuk ezt hozzátenném, hogyha már európai és fővárosi fiatalokról beszélünk, akik elhagyják Magyarországot, azért ez egy oldalajtó, és vannak, vannak olyan élethelyzetek, sőt, ezek jellemződtek a világon ahol nincsenek ilyen oldalajtók, hanem, hanem kizárólag a készletpályák vannak. De De ilyen, nem teheti e, meg mondjuk, hogy, ilyen, hogy mint a megújja. Hát egyfelől másfelől ilyen a betegség, amiről egy hallgató beszámolt a felesége kapcsán. Tehát, pontosan, nem, pontosan. tehát van egy pontosan. csomó olyan determináció, amelyben nem bethető egyben. És ha belegondolsz, hogy hogyan reagálsz ilyen történetekre, vagy ha ne az életedben történik, az életem is történik már hasonló, akkor pont abból ered szerintem a letaglózottság, illetve a tűz, ami ilyenkor jellemzi az embert, hogy, hogy, nincs, hogy nincsen oldalajtó, hanem azt érzed, hogy itt valami végtelen igazságtalanság történik, mert akkor azt értik, hogy van kontrollod a sorsod fölött, és az élet azt mondja, hogy tehogy van. Hát dehogy nincsen, te vagy magad. Igen, de ez ilyenkor soha igaz. Hát soha de visszajutottunk oda, amiről az elején beszéltem a pszicháterem kapcsán, hogy cselekedni kell, és a cselekedeted maga ajtót nyit. Általában igen, ebben a helyzetben szerintem nem tud Tud ajtót nyitni, csak nem azt az ajtót, amit az ember, tehát azt az ajtót az ember szívesen elengedte volna, inkább arról van szó. Igen, jó, oké, igen, igen. De hát ugye erre mondták azt, még gyerekkoromban, amit ki nem állhattam, de attól még igaz, azt mondták, hogy az életem kíválságműsor. Igen, <síns> de ez egy nagyon durva mondat, hogyha szembesültük azzal, amit magunktól gondolunk. Igen, ezért vagyok roppant hálás a hangodinak azért, amit, amit tett, mert ugye én egyrészt elkönyveltem, hogy ő 12-szer fog engem fogadni, és a 12 uh -huh. után azt mondja, hogy abba hagyja, és ez kiderült, hogy nem. Másrésztről pedig, hogy nekem meg az a dolgom, hogy reménykedjek, hogy egyszer majd úgy fog sikerülni valamit eltalálni, ami megszünteti, és közben nem nevezem kísérletezésnek, mert az, az ő tevékenységét illetően te igen, vagy nem azért, hogy a részcénén. Most tegnap néztem Orbán Viktor, de az is lehetséges, hogy ma volt a honpolánál a vécén, amint a Puská stadionnak az elkészültét nézte, és úgy nem volt kedvem elrontani az örömét, miközben az, az jutott az eszembe, hogy lehetne más öröme is. Aha, nagyon. Meg volt a jobbnak, az az egész fantasztikus, nem jobb, hanem jó, jó Sándor, igen. Tehát az, ami egész, egész hihetetlen volt, euh, amikor megírta az Orbán Viktor megjelenését a kórházban két részben. Ugye egyrészt kiderült, hogy az eleje az, az ő volt, de akkor nem írta meg, hogy ő is ott volt, aztán megírta a saját élményét, és az egész egyszerűen zseniális volt, az szép irodalom volt, az nem, az nem, az nem újságírás volt. És bár az elkezdte volna, igen. Az Azonban, mennyire véletlen, hogy véletlenül jó bot jó, jó kell a témáknak a szempontjából. Nem tudom, nem gondolkodtam rajta. Hogy... Jó, én meg ezen gondolkodtam. Igen. És nagyjából szerintem ezeket a, az eseményeket, beleértve ezt a tegnapi eseményt, ezeket nagyjából ezen a, hogy ebben a referenciakeretben lenne érdemes kezelni. Hogy a Honpola elküldte nekem. És aztán visszaértem, hogy a Humpolát miniszterelnöknek azt az erbetűs palit, akinek nem tudom teljesen a nevét, a, a, a, a holland miniszterelnök, aki valami kávét felnököt akkor, amikor talán a parlamentben ment, és elkelte a takarítóktól a feltörlő rongyot, és feltörölte. Az egészben volt valami kicsit mesterség, és aztán megtapsolták, de, de az egészben mégis volt valami olyan, amit az ember nálunk nem érzékel. A, és a, hozzátenem, hogy a politikában nyilván minden ilyen, szinte minden ilyen gesztus az mesterséges, de azért más a jelentősége mint a pilláti mert akárki akár mit mondják, ez egy nagyon konzervatív megközelítés, de ez egy meg pre adnak és nem mindegy, hogy de ahogy viselkedik egy kicsit emiatt is aggódom a visszatérésbe a, a kejfejan csinál, mert ugye le kell törnöm egy olyan ellenállást amilyen ellenállást az ember egyébként nem könnyen tör le Múltkor panaszkodtam egy, nem panaszkodtam, hanem mondtam egy, egy Lázár János ezret közvetlen embernek, aki igazi ezret közvetlen, hogy mondja meg a Lázárnak, hogy én olyan nagyon sokáig nem fogom keresni, meg egyébként is a legutóbbi Navracsi Csavol beszélgetésem, most tördőfés volt a szívemben, nem mondhatom meg, hogy kivel beszéltem. De vettem egy nagy levegőt, és az illető mondta, hogy hát most nagyon jó, hogy ezt a nagy levegőt vettem, mert az a helyzet, hogy én ugyanannak a csoportnak a létszámát növeli, mint ahova én tartozom. Ráadásul az ő kapcsolatuk az egy napi kapcsolat, ami most is megvan, tehát működik, de személyes találkozó nélkül. Uh -huh. És hát ugye ugyanezek megvannak a privát életben, de mégis valahogy másféleképpen valaki telefonál. Mit tetszik szeretni? Nézd velem, mit kezdeni, de látod, most pedig egyik pillanatra a másikra került az első módon. Tessék! Mondom, tesz. Ne, ne akarják kérdezni. Most elvesküttem a szavarát. Most valaki belvanában vagyunk? Nem, valaki telefonált is mondta, hogy valamit szeretne kérdezni, és mondtam, hogy ne akarjon kérdezni. jó. Ja. Nem, sose gondoltam volna azt, hogy a hangodival lesz nekem privát valamiféle viszonyom, amit nem neveznék semmilyen viszonynak, és ugyanakkor azt érzékelem, hogy ahhoz kell egy, egy, egy, egy fájó sarok, amiben ő érez fel ezért valamiféle késztetés, hogy meggyógyítsa. úgy ugyanez vásféleképpen ott van a politikusoknak, akik ez, ez azért kell közelmenni, hogy érzékeljék azt, hogy ez nekem fontos, és akkor elkezdenek velem úgy beszélgetni, hogy egyébként nem beszélgetnek velem, miközben azért lelkem mélyén ma a hangodi tevékenységét fontosabbnak gondolom, talán önző célból is, de nem csak önzőkból, mint hogy a, a, a politikusok léteznek. De ez egy az egésznek. És nem is nagyon értem, hogy a politikusok miért nem hangodik. Ez látkozik, hogy nagyon beszélgetés sorozatnak lehetne a témája hihetetlenül, négy szobában izé, szimultán. Uh -huh. Azzal a tisztelettel, meg hát azzal a türelemmel, ami ugye kiár annak az embernek, akinek olyan tudás és olyan szakismerete van, hogyha egy órát kell várni, akkor egy órát várunk rá, ha két napot kell várni rá, hát akkor két napot. Uh -huh. Hogy vajon Orbán Viktornak van-e olyan tudás, amiért az ember két napot ott ülne az ő termében, annak érdekében, hogy azt a az injekciót megkapja tőle, amit egyébként remél, vagy bárki tudja mit remél a hangodítól, hogy az majd javít az ő testi állapotán. ugye ez, Hogy ez ennek megfelelő szituációt az ember meg tudja fogalmazni a miniszterelnök úrral kapcsolatban. Most írt el nem tudnám. Párs, uh -huh. szerintem az is felvethető a kérdés, hogy, hogy vele kapcsolatban egyáltalán meg kellene elfogad, fogalmazni. Könnyen jelenleg, lehetséges, mert? hogy nem. Előkerülök, most el elkelel... kell... Miköz... Igen? Ja, jó. Okay, nem, nem, nem, kérdezz, annyit nem, az dumáltam Azt hogy, hogy nem biztos, hogy meg kell fogalmazni, miközben arra itt lez szerepe és élete, hogy megfogalmazzák velem szemben ezeket a dolgokat. Meg talán van ezeket. is. Uh -huh. Igen. Csokolom. Igazságtalan voltam, mert nem nekem kellett volna ennyi ideig beszélnem. Bocsánatot kérlek Ja. Te vagy az egyetlen renitens izé, politikus koncsavtom. Nem mondom, hogy megnevellek. Szeretlek téged annyira, hogy el is elfogadlak téged renitensnek, de a legrenitensebb vagy. Mindenki kevésbé renitens. A Gulyás gergejtől kezdve még az, a, az előző polgármester, papcsik. Nincs, nincs. Tehát, hogy a Navracsicsról vennél példát, én nem is tudom, mi lenne veled. Na, figyelj! Én, ugye ez egy ügyeleti műsor. Én ugye most majdnem úgy fogunk beszélgetni, ugye volt, sose fogom elfelejteni, volt valami hirtévés történet, ahol volt egy fórum, és akkor azt mondta egy gyűri ember a polgármester úrnek, hogy polgármester úr meg fogja szabadzni ezt az izét, és ugye én ilyen pontatlan sohasem szoktam lenni, mert ugye pont az ellenkezőjét hirdetem, de mi ez a borzalom, ami ott a legutóbbi ülésem volt, ahol a szocialisták és a Fidesz frakciónak is sikerült szembe mennie a központi vezetéssel veled és az alpolgármester asszonynal itt ö, lakásfronton. Az mi? Azt nekem értenem kéne? Az történt, hogy megkeresett minket több lakhatásokat. Ez egy fontos a történet? A civil szervezet. Tehát minden szempont, természetesen minden történet, fontos történet, egy kicsit nagyobb a szerintem a füstse, mint a lány. Ezért is kérdezték, de vajon mitől nagyobb, még miért a történetet konkrétan? Hát szerintem, szerintem azért, mert. Fogást akarnak a... keresni rajtad? Hát egyébként a fogást most nem rajtam keresik, hanem inkább van egy olyan típusú eh, politikai. Eh, Diskurzus, hogy egy olyan politikai jelenség, hogy az ellenzék állapotáról sokat beszélünk a választási vereség után, és akkor merre kéne menni, és klámlábrám mutatni egy pontokra. Szerintem ezért kapott ez ekkora ö, ö, szuflát ez a történet. Csak elmesére röviden, hogy mi a, mi, a, mi a szikáron, hogy mi az, ami a ténykérdés. A, a ténykérdés tény az, hogy.. Ön... Több lakhatással foglalkozó civil szervezet mekereste az új önkormányzatot, hogy van források arra, hogy üresen álló önkormányzati bérlakásokat a saját forrásokba felújítsanak, és oda e, e, e, hátrányos helyzetű vagy nehéz helyzetben lévő embereketnek biztosítsanak szállást, akik egyébként az önkormányzatnak fizetik a bérleti jogot. Ilyen típusú megalapodásunk nekünk elég sok civil szervezettel van, már, tehát ugye van ennek e, e, múltja, hogy a Habitat for Humanity nevű szervezettel a nyugodt szív alapítványan már is. Most az utcáró Lakásbegyesület és a, a, a papista Integrációs Központ keresett meg minket azzal, hogy zuglói érintettségű halléktalanok számára milyen kivezető lakásokat biztosítsenek ebben a programban, ami azt jelenti, hogy a halléktalan ellátásban lévő olyan embereknek lenne lak lakása, akik egyébként már kijöttek a, a legnagyobb mélypontból, van önálló jövedelmük, és, és képesek tulajdonképpen visszaintegrálódni a, a, a, a hagyéktalanságunkat maguk mögött hagyva egy másfajta életmódhoz. És ebből a három lakásból, vagy négy lakásból, amit ez a két kér, végül is csak egyet adott az önkormányzat, és a tapasztalatok alapján mondjuk van nyitottsággal, hogy ezt folytassuk. Én természetesen nem örülök ennek a vitának, nem örülök ennek a döntésnek, én támogatom az eredeti előterjesztést, mert azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a szociális bérlőink között sokkal hátrányosabb és sokkal adott esetben problémásabb, most a szónak a leíró mondom, nem erkölcsi, vagy nem tudom én értelmében. Szociális értelme, több problémával küzdőbérlünk van, mint akik egyébként most értettek volna, mert hogy ők egy szociális ö, ö, ö, ellátási folyamat, ö, egy, egy, egy, egy, hogy mondjam, a, a mély pontból való kiemelkedésnek az utolsó lépcsőjénél vannak, amikor a saját lakás megszerzése már az előttünk álló feladat, és, és nagyon jól működő szociális munka segíti az ő visszailleszkedésüket. Tehát én nem látok ebben semmilyen úgymond kockázatot. Ugye a halítalan ember annyiban különbözik a többi embertől, hogy nincs hajlékja, és onnantól kezdve, hogy van hajlékja, már nem hajléktalan. De hát ugye egy olyan világban élünk, és ez olyan mértékben van telítődve az emberek lelke félelemben különböző embertársainkra kapcsolatosan, hogy, hogy itt az egyéni képviselők mindig félnek az ilyen jelenségektől, és hát ezt a félelmet nem sikerült kellően orvosolni. Tehát igazából ez a történet. Az egy érdekes dolog, hogy mi egyébként, én, én a magam részéről semmilyen módon, a Rebeka is egyszerűen, mint előterjesztő, Nyilván sajtánta, nagyon sok munkát tette bele, nagyon hogy ez étrejöjjön. nyilván e, megosztotta a Facebookon a kesereztséget ezzel kapcsolatosan, és erre rácuppant mondjuk a balodi ellenzéki nyilvánosságnak, a, a jétező valódi pártokkal nagyon kritikus része, és sokat foglalkozott vele. E, én nem örülök ennek, hogy ez a vita van. E, és remélem, hogy a tapasztalatok, ami ebből a programból következnek, azt fogják eredményezni, hogy mindenki látni fogja, hogy, hogy semmilyen problémát nem okoz ez, és senkinek tulajdonképpen föl se tűnik, hogy az a, az a lakó, aki ott lakik abban az önkati bérlakásban, az egy, egy olyan ember, aki mögött nagyon nehéz évek vannak, de ezek olyan emberek, akik már többé-kevésbé éppen az őket támogató civil szervezetek támogatásának köszönhetően, és professzionális, szo szociális munkás támogatással képesek voltak maguk mögött hagyni ezeket a nehéz éveket. Gondoltam rá, sokat jár a külföldön, sokat foglalkozom magammal, de közben sokat foglalkozom a világgal. Ezt a mondatot akár el is engedhettem volna. Amikor ismét feltűntem Zuglóban, azt követően, hogy jártam Palermóban, jártam Oviedo-ban, vilnius Vilniuszban, Varsóban, kifejezetten üdvözöltem azt a WC csészét, ami ott a Hentesbolt előtt volt, a Tököli és a Hungária sarkán. És ami napokon, épp mag gondoltam, hogy megnézem, de aztán végül is az utolsó, nem, nem tudom, nem néztem arra. E, jó, én tipikusan a Vudi elem vagyok, az eni holból, akinek pusztulás, meg háború, meg Auschwitz, tehát nem a béke, a boldogság, és a rend jut az eszembe, de sehol nem láttam WC csészét az utcán. De most láttál? Hát most napokon keresztül a múlt héten, igen. Úgyhogy illetve ezen a héten, hogy hétfőtől szerdáig. Igen. Én nekem Te... elkerült a figyelmem, pedig utaztam ezen a részen. Tehát valaki úgy gondolta, a hogy oda kirakja. Hát, nézd. Most erre... Ezzel... <gül> Nem akarom ezt, ezt, ezt értelmezni. Nyilván Jó, én ugye hosszabb beszélgettem a, a Filipovval, bár lehetséges, hogy mások inkább úgy gondoltak, hogy hosszabb beszéltem magamban. Tehát, ha én orvos lennék, akkor biztos azt gondolnám, hogy az a célom, hogy mindenkit meggyógyítok, miközben ez lehetetlen. És hogy eszembe jutott, itt, itt sokszor többször jutsz az eszembe, mint te azt egyébként gondolnád. És ebben semmi humorerotikus fantáziálás nincs. Teljesen azzal kapcsolatban jut az eszembe, mint aki vagy, hogy olyan az ember szemében ott van -e az a, az ugló, soha lesz. És ahol nem elvágólag állnak a fűszálak, hanem ahol azt mondja a polgármester, hogy gyermekeimre, amit már semmi szükség nincs, most már csak az kell, hogy folytassátok, ami eddig történt. Hát ő, nyilván ilyen nincsen, és hát nyilván van egyfajta, tehát nem véletlenül a, a magyar a, a turizmus a romkocsmákkal kerül be. A, Abszolút, a, a, újra a tehát hogy ebben Van egy ilyen pattantsága, Magyarországnak, amit én egyébként nyilván, mint polgármester, tüzelvasszal próbálnék írtani, abban azért, az hogy rend legyen. De egyébként most őszintén én pont kinyílt itt egy vita a képesettestőjét hogy legutóbb meghosszabbítottuk annak a partfenntartó fénynek a töbeszerzési munkáját, amely két éve gondozza az Uglói parkokat. És én tényleg vettem a báros, fáradtságot a múlt héten, és végig mentem az egész kerületen. És én, én, én, én, én persze nyilván azzal a szemmel nem tudom nézni ma már, mint ahogy néztem akár a cikmus legelején, vagy akkor, amikor még nem voltam polgármester az állapotát, de ugye az, hogy majdnem háromszor annyit költünk zöldszerület föntartása, mint korábban, azt szerintem most látszik. Tehát ha, az, ha valaki végigmegy a Kassai téren, a Bosnyák téren, a Folazlom terén, vagy más olyan tereken, amelyek, amelyek kiemelt jelentőségűek, nagyon szép állapotban vannak, mindenhol virágok vannak, le van nyírva a fű. Én értem, hogy tehát sosem, sosem elég jó semmi, és ezzel nincs is baj, és én sem abban jöttem hogy vagyok, vagyok elégedett, hogy a meglévő állapotban elégedett vagyok, mert például nagyon sok panasz érkezik, hogy oké, okay, hogy most gyakrabban nyírják a fűvet, de nagyon sokszor a, a, a fűkaszával megsértik a fákérgét és arra kell figyelni, tehát ezeket mindig lehet jobban és jobban és jobban és kell és jobban csinálni. Hát én sem elégedett vagyok, csak én nem például a változást ezen a területen, és tényleg az, azt meg tudom, hogy egy nagyon rossz politikus dumának tűnik, de azzal nagyon nehéz felvenni a versenyt, hogy embertársaink úgy érzik, hogy egy csészét ki lehet oda, oda rakni a Hungária körútra. Tehát ezzel ezzel nekem elég nehéz, uh, mit kezdenem, ugye évente, tehát nagyon sok millió forintot költünk illegális valamit elszállításra, a rendészeinket egyszer életben veszélyes helyzetbe sodorta azt, amikor érkeztek megállítottak. Tehát hogy, tehát, hogy nem könnyű egy olyan kerületben, ahol nagyon sok vasúti terület van, és, és ráadásul a vasúti terület nem számít közterületnek, miközben mindenki azt gondolja, hogy azzal valójában még a rendészem még csak nem is intézkedhet, ott az illegális fizető elrepedés jelent. ez a fajta, ezeknek a jelenségeknek nyilván van egy, egy, egy, egy, egy megértem, kultúrája, hogy ez, az emberek azt gondolják, hogy hogy ki lehet ropni részét a, a hungárja körúton. És ugyanígy tartozik az is, nem, nem, nem, ebben a romkocsmával ezzel szívem találta, tehát, tehát én pontosan ugyanezt gondolom. Tehát ennek, ez nyilván Vilniusz majdnem egy... ugyanaz, mint a romkocsma, csak éppen a romkocsma jelleg nélkül, akkor tehát mégse ugyanaz, mint a romkocsma. Igen, igen. Lesz, ez, ez, ez, én is nemrég jártam Vilniuszban egy én? nemzetközi projekt kapcsán, és hát nagyon érdekes volt az összehasonlítás, igen. Valami elképesztő, pedig hát ott nemrég még Szovjetunió volt. Hát és bizony szempontból még mindig van egyébként. Hát a hogy minden elmész minden akkor de azt is látod, hogy feldolgozzák és, és változtatnak, el, egészen elképesztő. Igen, igen, igen. Egyébként a számomra az street art, e, e, e, az nagyon érdekes dolog, tehát hogy ott, nagyon, hogy ott van év, évente van street art festival, ahol a város nagy e, e, összfalait e, pontás képzőművészek megkapják, és ott egy rendőrköző tritát pályázatot hirdetnek, és világszáz művészek jönnek, és festik át a, a, az üresen álló tűzfalakat. Ez például nagyon, nekem nagyon tetszett. Én oda voltam, és vissza most már a harmadik főváros voltam, riga voltam, Tallinban, de talán ez, ez, ez fogott meg a legjobban. Itt, itt töltöttem a leghosszabb időt, illeteket egyedül is voltam, bár talán rigában a hompolával voltam annyi időt, mint itt. Varsó itt. is megfogad, de Varsó egészen más. Tehát Vilniusnak valószínűleg a mérete is hozzátartozik ehhez, hogy ez egy emberi léptékű Varsó az szintén egy metropolisz. Vilnius nem egy metropolis, és nem is lesz az soha. Igen. Otthon vagy? Igen, itt vagyok a hivatalma. Nem, nem csak, azt hall, csak hallottam, hogy valakinek azt suktat, hogy rádió, meg valaki ezek szint szeretett. Igen, megkapogott egy kollégám, aki valamiért meg akar beszélni, de annyira azért nem sürgős. Mi az, amit még ebben az ügyeletben fontosnak tartanál elmondani? Szerintem, ami, ami még fontos, és akkor felszámol az alkalmat, ez a, ez a Pilangó park újratervezésével kapcsolatos. Van új nóvúny amely... István után szabadon? Igen, van új új fejlemény, abban az értelemben, hogy vélegesítettük a terveket a felújítás kapcsán, mert beszéltek az ütemezést és a kivitelezővel. Nagyon érdekes folyamat ez, mert ugye itt mi nagyon komolyan vettük azt, hogy ezt a parkot úgy tervezzük meg, hogy, hogy a parkhasználók, akik persze nagyon sokfélék és nagyon sok fajta szempontjaik vannak, de az ő valahogy közös, ebben valamilyen közös halmozott találni, de hát ugye utólag is voltak olyanok, akik jelezték, hogy másfajta parkot akarnak, és elindult egy, egy egyfajta ellenállás, beruházásra kapcsolatosan, ami részben egyébként, mint kiderült, félreértéseken alapszik, tehát olyan dolgoktól féltek a petíció gyűjtő és alájúról, amelyeket emléként nem akartunk, de kialakult egy olyan párbeszéd, ami kapcsán érdemben módosítottuk a terveket, és azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen igazuk volt a tiltakozóknak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a teljes mértékben egyetértenek majd azzal, amit mi gondolunk, mert még mindig van közöttünk vita, de... de, de, de én azt gondolom, hogy az így módosított tervek alapján jobb beruházás fog születni, mint hogy ez nem lett volna, úgyhogy ilyen szempontból ennek hálás vagyok. Nagyon fontos rész, hogy egyébként a pillangó parkon meglévő, ma meglévő gyep, gyep ahol jó minőségű gyep van, és azért ez nagyon sok jellemzően a parknak körülbelül a fele olyan, ahol nagy ahol, ahol, egybefüggő és viszonylag jó minőségű, a sok évtizedet kibír gyep terület van, azt például nem fogjuk felszedni, hanem csak megújítjuk egy felülvetéssel, az utakat is úgy viszük, hogy az ötterület kevésbé csökken, már így is 84% fölött van, tehát azért ez egy, ez egy e, ténylegesen városi parként funkcionáló terület lesz. Az ENCOT is átalakítottuk itt az utolsó konzultációk után, tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy kész van az a terv, amit el tudunk kezdeni létrehozni, ezzel kapcsolatosan most. A környéken élőknek egy részletes tájékoztatást fogunk adni a, a munka ütemezéséről, hogy mikor kell arra számítani, hogy a terület egy részelel lesz zárva. És hát Budapest egyik legnagyobb és zúgló másik legnagyobb közparki a városlinget után olyan módon fog megújulni, hogy egy kicsit visszatérve a, a, az eredeti beszélgetésünkre. Tehát hogy a Pélangó Park az úgy jött létre, hogy eléggé spontán módon, most az egyik lakótól rengeteg fotót kaptam az elmúlt évtizedekről, hogyan alakult a park, tulajdonképpen soha nem volt megtervezve és nagyon sokan a mostani állapotot nehezményezik, mert egy csomó közbiztonsági problémát is felvett, például az, hogy egy a parkban semmilyen közvilágítás nincs, de mások meg úgy szeretik, ahogy van, tehát abban a, abban a fajta romantikusan, kicsit ilyen romkertes rom, rom állapotában. Ezt mi megpróbáljuk megőrizni azzal együtt is, hogy közvilágítás és jó köz, közlekedhető sétányokat Testünk majd be, úgyhogy remélem, hogy megmarad az a fajta jó értelmevet rompocsma hangulat ebben a parkban, de azért azt a fejlesztést, amit mi fontosnak élünk, és a lakosság konzultációk során mások is egyeteműen jeleztek, az meg fog változni, úgyhogy ez például egy fontos fejlemény az ugló.hu oldalon fönn vannak, a, fönn vannak a változtatások hogy, hogy hol, hol fogunk változtatni fönn vannak a, fönn van a az összefoglaló terv, és hamarosan ott a helyben élők, kettő helyben élők és egy majd tájékoztatjuk. Kedden a vita meg lesz? Meg lesz, igen. Még meg lesz. Készülök rá, elsősorban lelkileg, de ebben a hétvégén tartom értelmeben is, hiszen két olyan politikus fog vitázni a migrációról, akik közül egyik sem migrációs. szakértő, én biztosan nem. De hát mivel a migráció ma a magyar és az európai politika egyik fő témája, azt gondolom, hogy ez egy kiváló alkalom. Ugye van ebben egy kicsit furcsa dolog, mert ugye ezt a Menedékegyesület szervezi ezt a vitát, és én örülök arról, hogy eljön rá a kormány második embere, de azért ez volt az a szervezet, amely a második nematikát megkapta abban a kampányban, amitől én egyébként rosszul vagyok, és ahol próbálják megbélyegezni, a politikáját bizonyos szempontból nem támogatóan, vagy azzal ellentétes jelveket képviselő civil szervezeteket Ha jelentet... sokat civilizál akkor barátságosabban tudsz nézni az ország. Vagy mivel vezeted le a, a, a, az, az epét? Már levezetődött, tehát nem... Hát nem van nem. napi epe? Hát van napi, igen, de hát az... az... Nem csak az arra föl is mondom, hogy én kedvesen külföldön vagyok, tehát nem tudok elmenni, csak láttam, hogy ez van, és ez biztos nagyon érdekes lesz. Érdekes lesz, érdekes lesz. Én egyébként pont ö, ö, azon gondolkodtam, hogy volt nekem már egy vitám újás gergely -el, akit én egyébként nem tartok egy ö, ö, tehát egy, egy, egy erős vita gondolom bármiről is legyen szó. Legutóbb, ö, ez még nagyon régen volt a választási regisztráció ötletéről, amit szerencsére akkor a Igen. Legedett, arról is vitatkoztunk, tehát volt, volt már ilyen, ehhez hasonló helyzet. Én is kíváncsian várom, és hát hétvégén próbálom. Tegnap emlegetve voltál, de azt a történetesen csak négyszerűen köszmesélhetem el. Tehát ma, még, i, i, i, itt vagy az életemben akkor is, hogyha nem beszélünk. Köszönöm hát, a rendelkezésre állást. Én is. Sziasztok. Karácsony hallottál. 9 24 van. 10-ig is itt maradok, ha igényt tartanak rám. Ám ha nem tartanak rám igényt, akkor fél tízig maradok, hiszen az 12. 93. 061 489 099 és 063677 Biztos nem lesz a zárózene. Igen. Mégis megmarad. 5 perc múlva lesz. 4 és fél perc múlva lesz. Fél tíz. Önököm múlik hogy a műsor meddig tart. Legközelebb ügyelet egy hónap múlva. 23-ától júliusban minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A Filippo Viranti érdeklődésem sajnos magban fejeződött ki, hogy elkezdtem beszélni, elnézést, hogyha ezt túlzásba vittem volna. Jó reggel. Jó reggat kívánok! Érdeklődik a civil pályán szavaton a szavartanak. Nem, nem, sünetem, szü minden szünetem van. Ja, Kezdtem a elnézést, és jó pihenésről! Nem pihenésről szól ez a mostani időszak. Pihenni majd a föld alatt. Nem tudom, mi ez a pihenés. Pihenés az, amikor az ember sokat fut, és akkor leül öt percre, és aztán véget ér az a pihenés. A legutóbbi ATV szereplésemről is hosszan mesélhetnék önöknek, de valahogy megtanultam az elmúlt időben, hogy miről illik beszélni és miről nem, miközben nem biztos, hogy minden szempontból jól jártak önök, és én azzal, hogy megtanultam, hogy mi az illem. 06148909999 és 06 7 7 1 1 1. 180 a telefonálnak újra kezdődik, de most 180. That's a train plus The Nulla és egy először nulla és egy négy másodszor egy Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás dörö.fi gmail.com Még 80 másodpercen keresztül marasztalhatok, ha, ha nem, akkor egy hónap hozzáteszem, hogy ez egy kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó műsor, csak akkor. meghalhatok annyi minden előfordulhat. Köszönöm a Civil Rádiónak, a Sorsnak, Csorbalacinak, nem feltétlenül a sorrendben a lehetőséget. 56. 44. azt akartam a Gábortól kérdezni, hadd mondjam már, vagy is elmész egy hónapig nem lesz el, hogy van ez a három név, hogy Vesterhekos, Siffer András, Tamás mert ez a három ember nyilvánosan megtagadta Kertész Ákost idején, amikor Kertész Ákos kivonta ezt, hogy a magyar név genetikai, genetikai alapvaló, de utána a másnap, hogy természetesen biológiai értelemben érti. És nem kéne ezeknek az embereknek bocsánatot kérni Kertész Ákos. Péter, most tényleg ez a legfontosabb. Hogy a jut? Ez, hogy? Ez hogy ez értem. Hadd meséljek el valamit Önöknek. Horváth Pétert elég jól ismerem ahhoz, hogy tudjam, hogy nem fog megsértődni. Vagy legalábbis bízom benne. Ennek a tegnapi Nikkév koncertnek számtalan olyan mozzanata volt, sőt, szinte az egész koncert olyan volt, ahol kév igényt tartott a nézőkre. Ahogy valaki igény tart egy nézőre, azt most nem fogom tudni jól elmondani. Tehát volt olyan, mint amit a Varga Géza is mondott, hogy valakinek odaadta a mikrofont, és azt tartotta. Volt olyan, hogy bedőlt a közönség soraiba, de nem, nem fenn kellett őt tartani, hanem meg kellett tartani. És volt olyan szituáció, ahol 100-150-80 ember fölment a színpadra. Ahol őt körül vették. És volt egy nő, aki kivált a sorból, szembe ment vele, és egyfolytában fényképezte. Lehetett volna a személyi asszisztense, lehetett látni azt az ingerültséget a nékkében, amit legyőzött, tehát nem ütötte ki a nő kezéből a telefon, de az volt a szemében, és az volt az egész viselkedésében, nem azért hívtalak fel benneteket ide, hogy engem fényképezzetek, hanem azért hívtalak fel benneteket ide, hogy együtt legyünk. Horváth Péternek, akinek időnként tényleg fantasztikus megérzései és fantasztikus megszólalásai vannak időnként olyan mértékben, ha azt mondom, hogy kontraproduktív, akkor az nem egy jó kifejezés. Tehát tegnap az a nő... Tehát én egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ha csak nincs beleépítve ebbe a sóba az, hogy ennek a nőnek ott kell mennie, de hiszen akkor a kivetítőn kellett volna látnom adnak a képét, amit ő közvetít. Akkor hogy tud ebben a megkülönböztetett pillanatban ennyire magával foglalkozni? Amit a hompola mondott, hogy oké, okay, rendben van ez a Facebook társadalom, de hogy mindenki egyfajtában mindent megörökít, miközben nem lehet egyszerűen megörökíteni valamit, és ott is lenni. Az emberek zöme nem így viselkedett, de ketten-hárman így viselkedtek, és annyira kilógtak a sorból, hogy annyira felhívták magukra a figyelmet, és ez nem a kor itt nem arról van szó, hogy van egy öreg ember, aki nem érti ezt a társadalmat, hanem arról beszél, hogy emberek nem avval foglalkoztok, ami fontos illetőleg, hogy zavarjátok azt, aki lehetőséget teremtett valamilyen módon számotokra valamihez. Tehát a Péternek az előző telefonja az az egy egészen totális félreértés. És ugye ez már meg második telefon volt, hiszen ezt már fel akarta vetni a Filipovval való beszélgetés alatt. Jó reggelt! Jó reggelt, Kérának! nem tudtam a folyamatában hallgatni a Ö, Azt szeretném kérdezni, hogy mit szól ehhez a Billy Elliot előadás lemondáson? Hát nézzel, én ezzel gondolkodtam, hogy előjöjjek el, vagy sem, leginkább a, a Filipovval való beszélgetésbe lehetett, de ahhoz mit szól, hogy tegnap is volt olyan előadás, ahova el lehetett menni, és nem vették meg a jegyeket. Tehát miközben a baloldali sajtó arról ír, hogy beszántottak egy előadást, kiderül, hogy még a héten, vagy a jövő héten is el lehet menni olyan előadásra, mert hogy nincs közönségérdeklődés. Most mit fogunk, mit, mit kezd ezzel a szituációval, miközben a baloldali... Bocsánat, én ma megnéztem a. a mm, van ez a. Nem mindegy, nem akarok reklámot csinálni. Mármint, van egy oldal, ahol ugye előadás előtt éjszaka felrakják, és ugye féláról lehet jegyekhez hozzájutni. És direkt rámentem most reggel, megnéztem, hogy mennyi hely van. Van hely, ez tény, de azért azt nem lehet mondani, hogy üres, üres a hely. Én ezt mérőtér. értem, de hát akkor meg miről beszélünk? Akkor nem be tiltva valami? Nem, hát van nem lehet de azért 15 eladást lemondani és főleg, a, ha olvasta a levelet, amit ugye mellé hozzá, azon nagyon, nem, nem tudom, szóval nekem egy kicsit olyan furcsának tűnt. Az igazság az, hogy csak fél szívvel és fél lélekkel követtem az egészet, tényleg az egész itteni létezésem is ilyen. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ha visszatérek szeptemberben, akkor mire leszek képes. Én azt gondolom, hogy az az zűrzavar, amit ma az az értelmiség megél, akikhez én valamit soroltam, annak az 51%-át maguknak okozzák, és ebben az index, a HVG a 24.0 a Zoom időnként éleljel. Ami nem azt jelenti, együtt. hogy a jobboldali értelmiség mindent jól csinál, de van most valami olyan mérvű kiakadás, ami, amivel én nem tudok mit kezdeni. Köszönöm. Viszont. 061 és egy természetesen minden egyes történetben az lenne a legjobb, hogyha az ember két, három vagy négy órát várakozhatna, de megtehetné azt, hogy mindig avval beszéljen, aki egyébként a témának az illetékese. Tehát ami a Billy Elliot történetet illeti, hogy nyilvánvalóan most nekem Pókovás Szilveszterről kéne beszélgetném az egy egészen sajátságos világ most, ahol különböző megbeszélés műsorokban emberek megbeszélik azt, amit egyébként a konkrét illető, akinek meg kéne szólalnia nem magyarázz el. Tehát Böcskei Balázs és Filipov Gábor, Fiala János és Róna Jégon nem tudja pótolni azt a szemét, aki egyébként a történetnek a mesérője. És ma egyre inkább arra hajlik ez a médiavilág, hogy ilyen beszélgetésekkel pótoljanak valamit, amit nem lehet pótolni. Ebben az űrben én nem fogom, tehát ezt a hiányt nem fogom megszüntetni, hogyha netán visszatérek. Én ezt az űrt sokkal inkább felmutatni akarom semmit szüntetni. Ki vagyok azon akadva, ahogy inkompetens emberek próbálnak betölteni olyan űrt, amilyen űrnek a betöltésére, teljesen alkalmatlanak. 061489 489 099 és 06 egy először. De mondom, ez egészen hihetetlen volt ennek ott a színpadon. Tehát annyira antipatikusak voltak azok az emberek, akik ott fent a színpadon, maukkal voltak elfoglalva, ahelyett, hogy alázatosan részeivé váltak volna a Nékév koncertnek, hogy ez elképesztő. Nullehat egy négy másodszor. 0 Senki, aki az ügyeleten bármit egyébként szóval akarna tenni, vagy panaszát orvosolni szeretné. <tos> Na jó. Köszönöm. Jaj, bocsánat, ez olyan jó, hogy mondtad. Figyeltem magam azok helyzetekre. Elképesztő a volt. Elképesztő éve, volt. Az az és el volt az, hogy nem is értettem, hogy hogy, került, hogy kerültek ők egy Nikkév koncertre, ha így, így élik ezt meg. Amikor nem, hogy... Nem értettek volna abból, hogy mi történik ott. De egész pontosan így volt, és, és a Nikkévnek az a mozdulata, amikor majdnem kiverte a nő kezéből a telefont, végül is nem verte ki. A... Tényleg, tényleg. Szóval, Na most látottál, ez is a problem, szóval nem tudom, miért vissza vezeted. Ki megbír venni oda egy 20-10 ezer és egyet, megbírja, mert most már csak ott voltam, Módka lenni egy kiemelt állóhelyen voltam. Akik ott a kiemelt állóhelyre bejutottak, azoknak baromi nem a legkivicskolizönsége volt. Vagy egy, egy Red is. Szóval, hogy ezért tök rossz dolog, hogy aki oda elmenne, az aki azért ment, ami az valahogy nem tud, vagy nem tudom miért, és aki meg elmegy, az meg, az meg. Hát nem érdemli meg, ha így fogalmazhatok így. Én nem vagyok ragyogó fizikai állapotban, de azért valamilyen állapotban vagyok sarkam, ide-sarkam, oda, és a honpolára sok mindent lehet mondani, de hogy egy túlsúlyos nő lenne, azt nem. És időnként megfogtam a derekánál, és fölemeltem, és mögöttem volt egy srác, aki ezt meglehetősen rossz néven vette, volt te nagyon jól tudod, hogy koncerteken emberek a nyakukba szoktak venni nőket, hát, és akkor, akkor nem, nem annyit nem látnak, mint tegnap. Uh, csak ezt azért jutott az eszembe, hogy ez végülis olyan nagyon sokáig nem tartott, és mondtam az illetőnek, hogy ahányszor a honpollát én emelni, és ő nem fog egyébként tiltakozni, én fölemelem. De az eszembe se juthatott, hogy azt a telefonerdőt ami előttem volt, és amivel az emberek ezt mind rögzítik, és amit én egyébként tudomásul veszek, függetlenül hogy tetszik-e nekem vagy sem, azt az ember elháríthatná. Azzal kapcsolatban nem volt felszólalása, pedig hát az nagyobb mértékben és jobban belelógott az ő látóterébe, mint a honpolának a feje arra a rövid időre. Erre De amit az az egy-két ember a színpadon elkövetett, az tényleg megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan volt. Én ennek kettő dolgot szeretnék mondani. Azok az emberek, akik végigkamaráznak egy koncertet, azok nem látnak belőle sem. De ez pontosan ez, így ez van hozzátéva, hogy az is milyen érdekel, tehát az a fegyelem, ami a bodyguardokon benne volt. Figyelj, ugye ott voltak olyan emberek, akik, amikor lejöttek a színpadról, akkor ott elmentek a színpad elején, és különböző ismerős embereket üdvözöltek, és közben ezek az emberek, akik ugye azért az voltak. A, az a, ször, a... Ször kiment előre és ott is az ismerő senneket komolyan. Igen. Szóval és így és így ugye ezek teget? az emberek pedig azt megpróbálták az emberek testi épségét is fenntartva, a koncert folyamatosságát lehetővé téve. Tehát az ember azon. Gondolt, tehát jó, van ilyen, csak az ember elszomorodott. Valószínűleg az a kérdés, hogy ilyenből öt van-e, vagy tíz, mert szerintem szinte kizárt, hogy legalább egy ne lehessen, csak az embernek nagyon rossz érzése volt látni Egyébként ezt a ez fontoskodást. Koncert. Egyébként ez minden koncertem most már nagyjából itt van, hogy, hogy nézem, hogy az emberek tényleg abban a Postolják Facebookra, Instagramra, és a koncertet gyakoroltak a koncerthez, hogy egy másodlagos felület ahhoz, hogy magukkal foglalkozzanak. Ez egészen elképesztő. Mert ugye az, hogy meg akarják érinteni, ami egyébként ugye a legnagyobb dolog, azt egyáltalán nem akadályozta meg senki. Azt nem akadályozta meg a nikkív, azt nem akadályozta meg az összes biztonsági ember. Az összes biztonsági ember a folyamatos koncert, tehát a koncert folyamatossága érdekében azt próbálta megteremteni, hogy az emberek úgy viselkedjenek fenn a színpadon, mint ahogy lent viselkednek, és ott nem kezdenek elmenni egymáshoz. És mérhetetlen ingerültséggel reagáltak rá, de ugyanakkor nagyon kulturáltan, csak az ember azt gondolta, hogy ilyet nem csinál az ember. Hát tisztában van azzal, hogy ez milyen megtiszteltetés egyáltalán ott lehet a nick mert től 20 centiméterre. Tehát, hogyha ezt előtte megkérdezik, akkor valószínűleg nem tudom, mit nem adna értés, amikor meg ott van, akkor meg egészen elképesztően viselkedik. Nagyon ismerem a promotált, ugye, beszéltünk, és meg fogom kérdezni egyébként, hogy, hogy ez mennyire volt előre látható, hogy. Művéshez fogja csinálni, szerintem azért Mert az hogy ez, ez nem. egyébként nem ilyen tehát hogy ez a része nem ugyanaz a koncert, tehát hogy ez nem szokott mindig így lenni? Hát, hát az nem tudom, itt azért nem tűz, Azért például, hogy Lenny Kravit is kiment a közönség közé, de azt lehetett tudni szerintem másoknak pontosan mikor megy késvét és mennek vele. Na, itt azért a biztonságiaknak szerintem csak tukos. Abban annyira van, igazad van, a... hogy ugye konkrétan mellettünk mentek a biztonságiak, akik kissián feldöntöttek bennünket, de hát ugye próbálták követni a sztárt, aki ilyen. teljesen kiszámíthatatlanul közlekedett, miközben lehet, hogy szer volt-e nem látzott rajta? Nem tud, nem, nem. Nem. Én azt gondolom, hogy az nem az csak az a kiszámíthatatlansága összefü... saját, saját magától van Egyébként persze volt ebben kiszámítható, mert ott ahol kiment a kamera meg, hogy ott volt egy a kamera köré egy olyan olyan uh, instálláció volt építve, amire föl lehetett menni. Igen, Most, ott, ott amellett elemek... álltunk, álltunk. de ez ahho, ez ahogy ez megközelítette, be... az nem volt kiszámítható. Igen, hogy ezek az elemek benne vannak az egy tehát ahogy mit fog történni, én nem azt kiszámíthatatlan. hogy nem vagyok én én is kiszoktam, hogy fényképeket, két az csak mégis az az arány, ami ott történik, és én is, amikor lennál az ember, és nem látja a kezektől, nem azoktól a kezektől, akik rajongók fölnyúlnak, hanem csak fogják a telefonukat egész koncerttal, még hát tényleg az a, ugye ilyen hatalmas színpadon, mint amilyen a YouTube játszik, néha nem is, az ember azt gondolja, hogy nézik nézik egymást a zenészek, de ugye akkor, amikor a, a nézők fölmehettek a színpadra, akkor a szó fizikai értelmében nem látták a zenészek a, a Nikévet, és ezzel együtt olyan fantasztikusan működtek együtt, mintha egészen elképesztő a zenekarnak és a Nikévnek az együttműködése. Egyébként azt, hogy ők milyen közel voltak magához, egy szóval, hogy azért ez jellemző, hogy ugye van az arénában nagy hogy jön akkor a színpad, a helyadottságája. A zenekar, hogy rendezi be, hogy a négy sarkában vannak az zenétek, ők olyanok voltak, mint egy klubban. Abszolút, teljes mertem. Ez, ez fant fantasztikus volt. Nagyon csak ezt akartam, mondani. De jól kellettem. tetted, nagyon jól tetted. Köszönöm szépen. 9 ban Van-e még bárki, itt az ügyeleten bármit akarna mondani. Szívesen állok rendelkezésre, azért vagyok itt. Ha nem, akkor elköszönök. Hát bízunk benne, hogy mindenki túl ezt az elkövetkezendő egy hónapot. Ha nem, akkor egy merőröm volt önökkel az együttlét, és a honpolából is figyelzenek a lányomra. Tessék! Háló! Háló! Jó napot fia, úr Az étterbe való visszatérésének van konkrét? 06148909999 és egy. 06 Köszönöm esemes küldök, gondoltam még azt is kiválják. Kivárom, hogy hát azután. A jelegi használaton kívüli Budapest 98.6 MHz-en indulhat új körzeti közösségi rádió Cross FM néven, mint a Nemzeti Média Hírközlési hatóság a Man Vision Media Keft ajánlatát a nyertestnek. Napokon belül véleményezhetők lesznek a 90,9 és a 99,5 fővárosi frekvenciák pályázati felhívásai. Hogy mi ez a Cross FM, ezt nem tudom. Talán elebb valaki megírja. Valaki tudja, hogy mi lesz ez a 98.6. Valaki mesélt valamit, de hogy ez azonos -e azzal, amit én most gondolok, ez most egy jó gondolat volt. Cross FM. Te jó pán. Na no jó, Laci